Duhovnicul Maicilor Capitolul 1 Precum ca să se știe Părintele Macarie întrerupse cântarea de la apogribanie, pe care obișnuia să o nasulească adesea, ca să nu uite că va trebui să moară, și, prin se a face cunoștință cu chilia pe care i-o hărăzise soarta și maica stareță, să o locuiască fără chirie și fără soroc în sfânta mănăstire Ibănești. Cum ședea pe scaun, Ochii ei căzură mai întâi pe evelințele de lână pestriță ce acopereau dușumeaua dintre pat și canapea. Cam n-ar trebui, își zise el, gândind la peștera Sfântului Antonie și la anumite îndatoriri ce-i cădeau din vrednicia de purtător al marelui chip. Apoi, zărind oglinda cu cadră bronzată, aplecată deasupra spălătorului, se arătă și mai neînduplecat. Asta n-are ce căuta în chilia unui schimnic." Și, ca să dea neîntârziat urmare credinței sale, bătu din palme să vine sora Ana. Dar ascultătoarea de la duhovnicie nu se întâmplă pe aproape și deci n-auzi chemarea cuvioșiei sale. Iar maica Agatoclia, nacealnică a locuinței duhovnicești, fiind tare de amândouă urechile, n-auzi nici sfinția ei. Călugări cu vederi înțepănite în linie dreaptă, părintele Macarie, după ce își mai turti de câteva ori palmele, se ridică să ia oglinda din perete. În aceeași clipă însă îi veni un gând pe care îl găsi minunat. Avea în lădiță o hârcă omenească pe care o purta adesea cu el, ca să-i slujească de îndreptare în ceasuri de îndoială și de slăbire întru cele călugărești. O scoase cu vădită mulțumire și o așeză în dreptul oglinzii, grăind întru sine și pentru sineși. Să stea aici amândouă, ca atunci când satana, ori vreun ucenic al lui, va încerca să-mi sucească mintea, zicând că aici mă găsesc într-o mănăstire cu femei ce se poartă în haine de preț, își ung părul cu mirosuri și se piaptănă în fiește care zi, și deci se cade să mă mai îngrijesc o leacă și de trup, ca nu cumva să vie mintea din urăciunea mea, eu am să privesc în oglindă și, zărindu-mi fața odată cu hârca, am să zic, Fii înțelept, Macarie, că nici maicile și nici diavolul care va să zică nu o să-ți pună parte atunci când te vei chelica văcălia asta și te vei înfățișa înaintea județului celui nemitarnic și neînfricoșat. După ce mai privi o clipă hârca și răspunse la rânjetui ucigaș cu o cruce mare călugărească, părintele Macarie ei scodi mai departe pereții chiliei și ochii îi se pironiră pe chipul fostului duhovnic, ce spânzura senin într-o ramă de melci. Credincios neclintit al tradiției, după care călugărul nu trebuie să-și vadă chipul nici în poză și nici în baie, Asprul Sfetagoreț se burzului și zise scârbit. Dacă astfel de duhovnic, care nu s-a rușinat să-și scoată chipul pe hârtie și să-l pune la vedea, a fost aici, eu, care va să zică, nu trebuie să mă mai mir nici de cele ce am descoperit și nici de cele ce voi mai descoperi în viața maicilor și surorilor acestui sfânt locaș. Apoi către răposatul. Ei, frate Iasoane, de s-ar face acum o minune de la Dumnezeu ca să-ți deschizi buzele și să grăiești, cred că ai avea dragoste și nu te-ai rușina să-mi spui și mie ce răspuns ai dat în fața dreptului judecător, atunci când te-a întrebat pentru care pricina ai călcat pravila și te-ai supus obiceiurilor mirenești. Încredințat acum și mai mult care aci lucruri mari de îndeplinit, așa după cum îi se arătase în porunca mitropoliei și îi se adevărise prin cuvintele cu care l-a întâmpinat Maica Stareță, părintele Macarie scoase din lădiță Heru Vicarul și îi scrise pe foile albe de la sfârșit, precum ca să se știe. Când au fost anul 1914 de la nașterea Domnului nostru Isus Hristos, iar de la zidirea lumii 7422, luna lui septembrie, în zilele 14, s-au supărat scaraoschii preslugile sale, cum că nu se țin decât de pozne mărunțele, și s-au pornit ca un fulger de prescaunul lui, și-au venit în Sfântul Munte, și s-au întâmplat de-au merit în schitul românesc ce-i zice prodromul, și au stârnit turburare mare, încât nu s-au mai putut înțelege care cine să cărmuiască obștea. Și dacă n-au mai fost înțelegere că doar pentru așa lucru venise turbatul voivod al oștilor drăcești, să gonească preînțelepciunea cea dumnezească și să pune în locul ei preînțelepciunea cea drăcească, au început o parte din părinți să se împrește care încotru au chipzuit că e mai de folos spre mântuire, și s-au așezat unii de ascultare pe la chilioții Sfântului Monte, alții s-au răsnit la metocul din insula Tasos, alții s-au dus să se închine la Sfintele Locuri. Iar eu, după ce am trăistărit pe la mănăstirile și schiturile Atosului, am socotit cu mintea mea și au mai socotit și alții, tot așa, că e mai bine să viu în România și să mă închinoviez la o sfântă mănăstire de aici, până s-o potolit urburarea de la schitul nostru și s-o așeza iarăși duhovnicească pace întru obștea cea de acolo. S-a întâmplat însă, Dumnezeu așa o rânduind, să-i placă înalt preasfințitului mitropolit, care le este prescaunul din București, înfățișarea mea pusnicească, să nu -mi fie mie mălăuda decât în crucea Domnului. Și dacă i-au plăcut înfățișarea mea, după cum am scris mai sus au chipzuit cu judecata înalt preasfinției sale, să mă trimite la sfânta mănăstire cei zice Ibănești, ca să duhovnicesc premaicile și presurorile cele de obște și să le învăț sfânta și dumnezeiasca scriptură. Că au ajuns la urechile înalt preasfinției sale zvonul cum că eu mă îndelănicesc cu cercetarea scripturilor și cum că știu predegete, legea veche și precea nouă și așezările celor șapte soboare ecumenice, și ale celor ce s-au mai ținut la Anghira și la Cezaria și la Antiohia Siriei și la Gangra și la Cartagina, precum și canoanele Marelui Vasilie, ale lui Nicifor, Mărturisitorul și ale lui Ioan Pusnicul și ale Sfântului Ierarh Grigorie. Și cum că mai cunosc întru totul Podvigul Călugăresc, așa după cum l-au așezat începătorii de obște, și cum s-au scris de către Marele Vasilie și de către Efrem Sirianul și de către Teodor Studitul și de către cuviosul părintele nostru Doroftei și de către alții cinstiți și cuvioși părinți. Iar când au fost în 15 ale lunii lui Florar, în ziua preznuirii cuviosului părintelui nostru Pahomie cel Mare, am sosit la mănăstire, fiind vremea vecerniei, și m-au primit maicile cu dragoste și cu bucurie mare foarte. Și erau ochii maicii starețe Evgenia plini de lacrăm. Și tot așa ai maicilor din comitet și ai maicilor mai bătrâne. Și mi-au zis maica stareță, Dumnezeu și maica Domnului după stăruința Sfântului Marelui Mucenic Dimitriei Izborătorul de Mir, care le este hramul nostru, te-au adus prea cinstite, părinte. Că au sosit vremea să fie călugării ca mirenii și mirenii ca dracii, după cum vorovesc scripturile, că au intrat în mănăstire obiceiurile lumești și au gonit pre cele călugărești. Și bietul nostru, părinte Iason, Dumnezeu să-l ierte, avea o inimă prea bună că ierta toate păcatele și nu canonisea pe nimeni. Și pentru asta nu cred să aibă plată de la Dumnezeu, fiindcă duhovnicul lui îi scrie să canonisească păcatele, iar nici de cum să le ierte fără canonisire. Că nici maicile nu erau mulțumite de sfinția lui. Așa e maicilor? a întrebat Maica stareță cu fața către Sobor. Așa e, au răspuns parte din maici, care erau mai cu îndrăzneală. Apoi au zis iarăși către mine Maica stareță. Acum, Sfinția voastră, fiindcă v-au adus milostivirea lui Dumnezeu la păcătoasele de noi, o să vă rugăm să vă împliniți datorințele după rânduiala cea de obște și după canoanele Sfinților Părinți, iar noi ne-om supune fără cârtire și fără împotrivire. Și fiindcă mi-au spus Părintele Mitropolitul că sunteți adâncit în scripturi și în proroci, să vă faceți pomană prea cinstite, părinte, și să vă osteniți într-o predanie acestora către maicile și către surorile din mănăstire, și Dumnezeu vă va răsplăti după socotințele lui. Atunci eu am zis, prea cuvioasă, Maică stareță, fiindcă rânduiala lui Dumnezeu și judecata acea după această rânduială, a înalt prea sfințitului Mitropolit care le este în scaunul din București. M-au găsit pre mine păcătosul vremnic a duhovnicii premaicile și presurorile acestei sfinte mănăstiri, eu care vă să zic că nu m-am înalțat cu mintea să grăiesc, cum că nu se cuvine unui monah din Sfântul Munte să se amestece cu muierile, ci am cugetat într-o inima mea că, fiind voia Domnului, cele plăcute lui voi face. Dator însă sunt prea cuvioasă, mică stareță. Să vă spun dintr-un început că eu n-am venit aici să mă lenevesc într-o rânduiala sfinților părinți, ci să o împlinesc în tocmai cum se scrie. Că ați grăit sfinția voastră cum că au intrat în mănăstiri cele lumești și au gonit precele călugărești. Până acum eu n-am de unde să știu întrucât obiceiurile mirenești au stricat pravila călugărească. Dar atâta cât am putut să văd de când, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile sfințiilor voastre am sosit aici, foarte m-am scârbit pentru cele din lăuntru ale mele. Și mintea mi-au spus fără zăbavă că mai mari decât acestea voi vedea. Ce-ai văzut cinstite, părinte?" m-a întrebat atunci maica Eudoxia, care mai pe urmă am aflat că este în comitet. Iar eu am zis... Nu acum vă voi spune, ci mâine după odpustul Sfintei Liturghii, când voi ține cuvânt în Biserică și voi grăi într-o frica Domnului și într-o dreptățile Lui. Și n-au mai zis nimic, Maica Eudoxia. Iar eu am grăit iarăși către Maica stareță și către tot soborul. Acum eu n-am venit aici să stric legea, ci să o plinesc. Vreți rânduială după pravila lugărească? Vrem prea cinstite, părinte. Au răspuns Maica Stareță și cu maicile celelalte. Apoi iarăși le-am întrebat, Vreți spovedanie după canoanele sfinților părinți? Vrem prea cinstite, părinte. Au răspuns iarăși Maica Stareță și cu tot soborul. Și iarăși a treia oară le-am întrebat, Vreți predanie din Sfânta Scriptură? Vrem prea cuvioase, părinte. Au răspuns ca într-un glas toate maicile câte erau de față. Atunci eu am zis, Amin. Iar ca Stareță s-au închinat și au glăsuit tare. Amin. Și după ea toate Maicile s-au închinat și au zis. Amin. Apoi le-am dat Blagoslovanie și s-au dus care și la chiliile lor, numai câteva rămâind pentru mărturisire că era vremea către seară. Am scris eu cu mâna mea, precum ca să se știe. Macar e monahul, prodromitul. După ce mai citi de două ori ceea ce scrisese și mai aruncă pe aici pe colea câte o virgulă, așa ca să nu fie scrisul fără virgule, duhovnicul scoase din lădiță o condică îngustă cumpărată de la București și îi puse titlul, pe scoarță și pe prima pagină, Catastih, pentru mărturisire sau ispovedanie, apoi însemnă spre știința ei sale cele ce urmează. Maica Zinovia a făcut metănie în zi de duminică și pentru acest păcat am canonisit-o cu 600 de închinaciuni în mijlocul bisericii, iar patru săptămâni să mănânce numai pâine și apă, după canonul 20 al întâiului sinod ecumenic și după a mea socotință. Iar Maicii Pelagiei, fiindcă a făcut negustorie vânzându-și rogodeliile, i-am dat 2000 de metănii să le facă acasă, 200 de închinaciuni în biserică, iar două săptămâni să se hrănească numai miercurea și vinerea după apusul soarelui, cum zice canonul al noule al sinodului Trulan, și cum am chipzuit eu. Iar Maica Nectaria, tot așa și ca și Maica Zinovia. Iar Maica Glicheria, fiindcă a ieșit din mănăstire fără blagoslovenia stareții, canonisita a fost să facă 2300 de metănii în vremea Sfintei Leturghii. Iar 40 de zile se mănânce numai ierburi fierte, fără pic de un soare, după canonul al 40 și lea Trulan și după a mea socotință. Iar Maica Melania, tot așa și-și ca și Maica Aglicheria. Iar Maicii Varsanu fii și Maicii Neonilei, fiindcă le-au pus păcatele de a în mănăstire de călugări, le-am dat să facă pe puțin câte 3.000 de metănii, doi ani să nu se împărtășească, iar 40 de zile să mănânce numai pâine uscată cu apă, după canonul 47 al Sinodului al șaselea Ecumenic, și după a mea chipzuință. Iar pe Maica Evlogia și pe Maica Anatolia, fiindcă au călcat regulile călugărești și au făcut scaldă, le-am afurisit după canonul 75 al Sinodului al șaselea lea Ecumenic. Și după a mea, socotință. Iar sora Ana, de la Duhovnicie, fiindcă a intrat în lac cu picioarele goale, pedepsită a fost, tot după canonul care s-a scris mai sus, să facă 1500 de închinaciuni. Iar de eracă lugăriță, o afuriseam. Iar pe maica Panfilia, de la maica Maximila, fiindcă și-a pus podoabe scumpe, am dat-o Anaftemii, după canonul al 45-lea trulan. Iar pe maica ta, Vifta, Fiindcă a stat la ospăț cu Mireni, am dat o cu mirenii, am dat-o anaftemii, după cum glăsuiește canonul al 22-lea al Sinodului de la Nikea, și după a mea socotință. Iar Maica Cristina, tot așa și derea ca și Maica Tavifta. Iar sora nița a Maicii Eudoxiei, fiindcă s-a ispitit în vis, canonisita a fost să facă 49 de metănii, citind psalmul 50 dupre cum bine zice canonul al 16 lea al Sfântului Ioan Pusnicul. Iar Maica Dosiftea, tot ca Soranița. Iar Maica Natalia, fiindcă a vorbit cu călugări și a mâncat de două ori pe zi în postul nașterii Domnului, se canonisește cu 3000 de metănii, iar 60 de zile să nu se împărtășească și să mănânce numai pâine cu apă, dupre canonul al XX-lea al Sinodului al VII-lea de la Nichea vitinii. Și după al 19-lea canon al Sfântului Nichifor, mărturisitorul, și după a mea, socotință. Catastihul acesta, fiind un lucru care trebuia ținut în taină, părintele Macarie, după ce-i uscă la sticla lămpii fața scrisă la urmă, îl așeză cu grijă în lădiță de subtul altor buclucuri ale cuvioșiei sale. Apoi, mulțumit de lucrul său și neavând cui să împărtășească bucuria, Aruncă o privire opticoasă răposatului duhovnic, care sta liniștit în perete, zicând și vorbele acestea cu „Păcat de vremea pe care ai pierdut-o aici, frate Iasoane! Căci ce fel de duhovnic ai fost frăția ta, dacă ai lăsat pe maici să ajuneze, care vrea să zică Duminica... Să facă metanii între Paști și Rusalii, să iasă la lucru un postul cel mare, să se îmbrace cu scumpătături, să postească în săptămâna brânzii, să stea de vorbă cu monahi și să facă scaldă. Unde ai văzut frăția ta scris și unde ai pomenit călugăr să facă scaldă? Să știi de la mine, frate Iasoane, că n-a făcut nicio pagubă Dumnezeu că te-a mutat din cele de aici. Bine că am sosit la vreme, să nu-mi fie amălăudat decât în crucea Domnului, că, de nu seam foc și pucioasă ar fi trebuit să plouă peste această sfântă mănăstire ca oarecând preste Sodoma și preste Gomora. Mulțumit de sine și și de greaua sarcină cei căzuse pe cap, părintele Macarie îngenunchie înaintea icoanelor, cu frică și cu cutremur, și se rugă cu glas, fiindu-i parcă teamă că, dintr-un așa locaj de pierzanie, cum cotea el mănăstirea maicilor nici nu i va fi auzită rugăciunea Doamne Dumnezeule atotziitorule Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac și al lui Iacov precum ai ajutat care va să zică lui Nestor de biruit pre luptaciul Lie și marelui împărat Constantin de a înfrântoastea păgânului Maxenție și lui David de a răpus numai cu o petricică pe uriașul Goliat Punând pe fugă oastea cea fără de număr a filistenilor, și marelui erarh Vasilie de abiruit biruit numai cu cuvântul pre arianul împărat Valens și pre puternicul modest, sluga sa, și prorocului Ilie de-a surpat pe idolul Val și-a ucis spre popii cei mincinoși, ajutăm -mi și mie păcătosului și nevrednicului robului tău să biruiesc va să zică predracii cei cumpliți ce s-au adunat aici într-o pierzanie acestui sfânt și dumnezeesc locaș, care le se cinstește cu hramul marelui mucenic Dimitrie, și să întorc premaici și presurori într-o înțelegere a poruncilor tale, care le-ai dat prin robii tăi, Vasilii al Chesariei și Grigore de Nazians și Efrem și Dosiftei și Doroftei, și Macarie Egipteanul, și Antonie, și Pahomie, și Onufrie, și Sava cel Sfințit, și Ilarion, începătorii de obște, ca numele Tău cel Sfânt să se proslăvească într-o curăție și într-o dreptate, iar nu într-o necurăție și într-o fără de lege. Caută de grabă din muntele cel Sfânt al Tău, Doamne Dumnezeule, și ascultă rugăciunea smeritului Macarie Păcătosul, care le cu vreme și fără vreme ți s-au închinat patru ani în pustia Iordanului și 36 de ani pe pietrele Sfetagorei, și încă s-ar mai fi închinat dacă n-ar fi venit de denaprasnă urgie diavolească să tulbure pacea schitului nostru și să ne răspândească în cele patru vânturi, după cum scrie în Apocalipsul Sfântului Ioan. Că nu de plăcerea mea, Doamne, am venit aici, ci după acelui mai mare socotință le și el porunca ta o a împlinit și, scopos bun, au chipzuit. Că eu sunt om neputincios și numărul anilor și căruntețele bătrânețelor nu vor fi o preliște, care va să zică pentru spurcatul și necuratul diavol să încerce a mă ispitie în miez de noapte și în zor de zi și la al treilea ceas și la al șaselea ceas și după al nouălea ceas, precum au ispitit pre-părintele nostru Antonie și pre-Eftimie și pre-Pahomie și pre-alți sfinți și cuvioși părinți. Ci ei au fost în pustia cea mai din lăuntru, unde picior de femeie nu călca, ci dracul îi amăgea prefăcându-se el în ticăloase împodobite și în fice de împărați și de cinstiți clironomi. Dar eu, păcătosul de mine, patruzeci de ani n-am văzut parte femeiască și nici nu socoteam să mai văz până la cea din urmă suflare. Iar acum, iată mă aflu, vai de sufletul meu, aruncat de năprasnă în mijlocul a o sută de maici călugărițe și de surori, care au călcat legea și scripturile, își văd goliciunea în scaldă, vai de sufletele lor, și, -și neguțețoresc rogodeliile și nesocotesc cuvântul mai ci starețe și o spătează cu mirenii și ajunează duminica într-o părută nevoință dar tu, Doamne, care le cunoști inimile și rărunchii, cele ascunse ca și cele de față și nimic nu scapă nevădit de agerimea ochiului tău. vezi mi care va să zică și inima mea și sufletul meu și cugetul meu Că nu răsplătire de la oameni aștept pentru osteneala mea, nici plăceri neîngăduite pentru ticălosul meu trup socotesc să adun, ci voi ata caut să o împlinesc, iar precea a necuratului și pismașului diavol să o calc sub picioare ca sfântul Gheorghe pe balaurul cel înfricoșat. Dăm, doamne tărie nebiruită ca osteneala să nu fie în zadar și vârtoșenii să nu se stingă într-o zi ca lucru bun să săvârșesc, predracu să-l piruiesc și milă de la tine să dobândesc. Nu-ți cer nici curajul lui Iona, nici vitejia lui Gheorghe, nici puterea lui Samson, nici limba lui Zlataust, nici darul de-a face minune ale marelui Antonie, nici dumnezeiasca învățătură a ierarhului tău, Vasilie, au a Bogoslovului, au a lui Atanasie de la Alexandria. Dar nici precia drăcească a lui Arie sau a lui Origen. Ci numai să-mi ajuți ca să viruiesc uneltirile drăcești, să fac rânduială după cum scrie și să tlcuiesc scripturile, așa ca nici neresuri să caz și nici maicile să zică. A venit un prost să lumineze care va să zică pe proști. Amin! Mulțumit de echipul cum ticluise rugăciunea, necerând de la Dumnezeu nici prea multă ca să nu dobândească, dar nici prea puțin ca să nu-i ajungă, părintele duhovnic trase șervetul din buzunar și șterse fruntea de nădușeală, mai privi cu smerenie icoanele ce umpleau peretele dinspre răsărit, mai căscă, mai aruncă o jumătate de uitătură răposatului înaintaș, apoi se găti de culcare, cântând cu cerul gurii și cu nasul. Capitolul 2. La Maica Eudoxia Uf, mai încetică, luasă, nu mă strânge așa. Uite, dai pe aici, mai jos, tot mai jos, a, acolo. Mai ușor, maică, mai ușor, așa vezi? Ce-ar fi să te spovedești, maicuța Eudoxie, zise soranița în bad jocură. Te pomenești că se întețesc junghiurile la noapte și, Doamne, ferește! Maica Eudoxia, care era bolnavă, așa cum sunt toate călugărițele ce au fete tinere sub ascultare și le place să fie corcănite, stârci nasul și se turbure cu duhul. Eu să mă spovedesc la ăsta? Da ce am mâncat la ori, ori am băut cucută? Să mă afurisească sau să mă dea anaftemii? Păi eu când aș auzi din gura duhovnicului așa canon, caz jos și da la toată. Soranița întrerupse o clipă frecușul și râse cu capul pe spate. La fel râsără și maicile Gorgonia și Anatolia, care erau de față. Păi, dacă n-ai făcut niciodată baie, nu te afurisește, maica Eudoxio!" O încurajă ca Anatolia. Nu, baie, scaldă!" o întrerupse Anița. Întreruperea făcută cu haz de ucenica maicii Eudoxia stârniu un râs preț de cinci minute. Ba, maica Eudoxia cu mare greutate se potoli. După ce și strânse fălcile și și făcu vânt cu mâinile și cu batista, zise gâfăind. Auzi, dumneata, că dacă faci baie, scaldă, măicuță dragă, nu înțelegi?" făcut tot soranița cu venita îndreptare. Și iar se încinse un râs care fu întrerupt de intrarea vigilioasă a maicii ta vifta. Măicuță Eudoxiu!" Sunt nenorocită, măicuță Eudoxiu. Ce să mă fac păcătoasa și amărâta de mine?" Se tânguii noua venită, uitând să-și ceară venita Blagoslovenie. Maica Anatolia și cu sora Nița, care știau că Tavifta a trecut pe la duhovnic, chefniră iar în râs. Dar maica Eudoxia, care era un fel de birou de înregistrare al întâmplărilor din mănăstire, văzând lacrăm pe obrajii Taviftei, se turbură și zise... Ce, soro, ce ți s-a întâmplat?" Maica Eudoxio, sunt nenorocită, maicuță Eudoxio." Răspunse maica Tavifta, cu gura, cu capul și cu mâinile, de cât paci să scoată ochii maicii Eudoxiei. Te-ai fi spovedit," o întrebă la întâmplare maica Gorgonia. Tavifta oftă de la Bojoci. M-am spovedit, Gorgonio, m-am spovedit, surioară, dar mai bine făceam dacă stam așa nespovedită." Da, ce ți-a făcut, soro, dragă?" o întrebă maica Eudoxia din ce în ce mai turburată. M-a dat anaftemii, asta mi-a făcut." Îi!" țipară maicile într-un glas. Dar cum se poate ta vifto să te blesteme așa? Ai omorât pe cineva, soro?" întrebă maica Eudoxia cu mâna pe inimă. N-am omorât niciun puișor de găină, maicuțo. Poate că vreo muscă să-mi fi făcut păcatul." Dar am stat la masă cu mirenii și, pentru atâta lucru, părintele duhovnic a găsit cu cale să mă dea naftemii." Ui, ți pară din nou, maicile." N-ai fi auzit bine, vifto. Dar cum să n-auzi, maică Eudoxio, că de două ori mi-a zis tare, să fie naftemii, să fie naftemii, după canonul... nu știu ce canon a spus." Pe maica Eudoxia o apucă junghiurile. Vină în coanițul, Uite cu alea Ah, cum mă ține! Uf! Și vorbește acum cu maicile astea că o să-ți rup ele cu atâta scărpinală!" Se opuse soranița îmbufnată. Nu s-a mai rupt, soro?" întrebă maica Anatolia cu jumătate de gură. Ce să se rupă că e bătrână și tăbăcită?" răspunse ucenica, stârnind râsul. Maica Eudoxia lua o mutre aspră. Haide, haide!" Ei, nu mai mai Maică, nu mai. A! Ah, cum înțeapă? Aci, a, așa, a, -a Maică. Dar cum se poate ta vifto să. Ușa se deschise brusc, și Maica ca sa nu fia, se i vină ucă și galbenă ca moartă. Mor, maicilor! Nu mai pot! Uite acum! Acum! Uite ca jos și mor! Acum! Acum mai ta vifta și sora anița, săriră repede și o apucă de subțiori. Mor, mai că eu doxio! Iataci cu vorba asta, Varsanufio! Ce ai mai culiță de te îngălbenit așa? Întrebă gazda speriată. Te-ai povedit mai că întrebă și ucenica. Maica ca se lăsă pe un scaun și își șterse fața cu batista așa de tare, că era cât pe aici să-și rupă negul de sub bărbie. Ce să fie mai culițelor și sora Nițulico? Uite, m-a dus nevoia la cernica să-mi cumpăr câteva băniți de grâu și ne-a apucat noaptea acolo, că nu eram numai eu. Mai erau și alte maici. Și părintele Iconom nu ne-a lăsat să plecăm noaptea pe drum, că era și o vreme urâtă și am dormit la arhondărie. Și dacă i-am spus părintelui duhovnic, ăsta care a venit acum... Și am spus numai fiindcă m-a întrebat că de unde să știu eu că e oprit să doarmă maicile într-o mănăstire de călugări. M-a oprit un an de la Sfânta Împărtășanie. Ui, ți maicile. Să fac o mie de mătănii și o mie de închinăciuni. Ui, și timp de 40 de zile să mănânc numai verdețuri nefierte. Ui, maica Varsanufia se deschie la gât și suflă cu răcoare pe gura cămășii. Iar maica Eudoxia, după ce își depărtă puțin sufletul de pe buze, îi mi. Asta e curată jocură, nu mai e duhovnicie fetelor. Auzi dumneata să canonisească pe Anatolia fiindcă a făcut scaldă și pe Tavifta fiindcă blagosloviți maicilor. Blagosloviți-mă pre mine, păcătoasa și urgisita, că mare trebuință am în ceasul acesta de blagoslovenia sfințiilor voastre, că ispită mare a venit peste mine în sfânta zi de astăzi. Se-mi mai maica epistimia, intrând blegită pe ușă. Știind o jelalnică de felul ei și lăudăroasă cu viața ei fără de prihană, cum singura avea obicei să-și dea atestat, mai o întâmpinare cu un surâs de mulțumire și schimbară priviri cu tâlc. Parcă te văzui la spovedit, Maica Epistemio, Olon primire Maica Anatolia, făcând cu ochiul către celelalte. Epistimia oftă din tot trupul. Fusai și eu, Anatolio, că zisei că ne-a trimis Dumnezeu Duhofnic bun. Dar mai bine, cum nu se întâmplă surioară să cază un trăsne de sus, așa din senin? Și să mă trăsnească în clipa aia. Că eu până azi nu știu să fi primit un canon, măcar de o metanie." Te-a furisit?" întrebă maica Gorgonia, mai mult ca să arate că a ghicit. Mai rău!" Te-a dat anaftemii epistimio?" întrebă și maica Eudoxia, trosnindu-și vinele gâtului. Mai rău, maica Eudoxio! Mai rău!" Ce ți-a făcut soro?" o întrebare deodată toate maicile." Maica epistimia a petrecut buza de jos peste cea de sus și suflă în vârful nasului. M-a întrebat dacă am vândut ceva din casă mirenilor și dacă i-am spus că am vândut mohair, mi-a dat să fac... Uf, dă un pahar cu apă, soronițo, când vine rău. Mi-a dat să fac două mii de metănii, acasă. Uuu, țipară, maicile! 200 sute de închinăciuni în biserică și timp de două săptămâni să mănânc numai Miercurea și Vinerea după apusul soarelui, iar altădată să nu mai vând nimic mirenilor. La auzul acestora, maicile care mai toate trăiau din lucrul mâinilor lor, pe care îl vindeau lumii de afară, nu mai zâmbiră mulțumite de necazul epistimiei, ci încremenire cu ochii la ea, până ce răsuflă ca Eudoxia. Las că așa ne trebuie, că nu era mulțumite de bietul părintei Iason, Dumnezeu să-l ierte. Vrem duhovnic, mai aspru. Ia că ne-a venit. Mai scarpină-mă nițulico, numai o țurică." Dar ucenica trebuie să răspundă bătăilor de afară. Amin." Ușa se deschise în porții și așa de încet, că mai maicile se priviră câteva clipe, întrebătoare, apoi la un gând fură toate. Părintele duhovnic." Ca la poruncă își strânseră hainele pe lângă ele, își dreseră scufiile și își ținură răsuflarea. Dar pe ușa întredeschisă, abia mișcându-se, se ivi sora Ana de la casa duhovnicească. Maicile mai puțin epistimia, o primire cu o ușoară exclamație de surpriză și de plăcere. Sora Ana nu le băgă însă în seamă, ci cu privirile fixe ca de mort, cu capul bălăbănind pe umeri și cu mâinile înfășurate într-un șirac de metanii uriașe, păși încet, abia mișcându-se, făcu un popas lângă analogul din fața icoanelor, apoi trase un scaun și se așeză tacticos pe el. Mai Maicile știind o poznașă cum nu mai avea pereche decât în soranița, crezură la început că trebuie să râdă, dar văzând-o așa hal, își strânseră fălcile și așteptarea nedumerite. Luând mutra duhovnicului, sora Ana își resfiră cu dreapta o barbă închipuită, ridică ochii în tavan, îi lăsă o clipă în trai soriniței, apoi îi înțepenii vag în dușumea și închipuii scena de la spovedit. Cum te cheamă?" Sora Ana de la duhovnicie." Ce ați uitat cinstite, părinte?" De câți ani ești?" De douăzeci și doi." Ai făcut vreodată scaldă în lac, de când te afli în mănăstire?" Da, cinstite părinte. Uite, cum să vă spun, scaldă noi fi făcut, dar uite, cum să vă spun, cu picioarele am intrat că are ca o rață care s-a învățat de ou în stuf și mă trimite să-i caut în cuib." Acei sora Ana se încruntă și-și trecuam în mâinile prin închipuit ai barbă. Apoi se ridică brusc, spre prâncenele și zise rar și apăsat. Nu se cade călugărului să-și arate goliciunea, căci va fi spre sminteală mirenilor. Și nici el singur care va să zică să nu șovază, căci sminteala va fi lui Dar Dar fiindcă ți-ai dezgolit numai picioarele și pentru că ești călugăriță cu scufie," Îți dau să faci 1500 de închinaciuni după canonul 75 al soborului al șaselea Ecumenic și după a mea socotință. Ai înțeles? Aici sora Ana nu-și mai putut stăpâni râsul și izbucni zgomotos în vreme ce Maicile și sora Anița erau aproape să leșine. spune ne și nouă anișoară, Maică, ce e cu prăpăditul ăsta care a căzut așa din serin pe capul nostru? Că ești la duhovnicie și l-ai văzut mai bine," o mai Maica Eudoxia, după ce și-a adună gura. ce cu el? Stați că vă spui acum." Sora Ana o coli metaniile pe după mâna stângă, cealaltă mână o duse la piept și, London fățișare jumătate aspră, jumătate împăciuitoare, zise, Maică stareță!" Eu care vă să zică, am venit aici după rânduiala lui Dumnezeu și după judecata înalt preasfințitului Mitropolit. Și eu care vă să zică, nu m-am înălțat cu mintea să grăiesc cum că nu se cade unui monac din Sfântul Monte să se amestece cu muierile, și care vă să zică, eu n-am venit aici să stric legea. Mă rog, vreți povedanie după canoane? Felul cum mai muțări ucenica Maicii Agatoclia pe bătrânul duhovnic stârni un haz cum nu se mai auzise în chilia Maicii Eudoxiei. Uitară și că lugărițele mai puțin Epistimia, detonne cazul care le adusese aici și rădeau să-și rupă băierile inimii. Bată-te mântuirea de nebună să te bată, îi mulțumi Maica Eudoxia, ștergându-și lacrămile cei și rui Are păr pe picioare anișoară. Întrebă sora Anița, tovarășa de poznea acesteia. Altă izbucnire de râs. Taci, ticăloasă! O mai ca Eudoxia cu grijă să nu se treacă măsura. Sora Ana, răsfățată de toată mănăstirea, mai puțin ca Epistimia, nu cunoștea unei sprăvile ei cei drept copilărești și deci nu se-s de mutra maicii Eudoxia. Oho! Răspunse ea la întrebare. Și încă niște păr creți, cum am văzut la purcelul maicii Artemiei. M-am uitat pe ei când s-a descălțat. Dar pe piept, ce trebuie să aibă? Îmi pare rău că nu și-a dezbrăcat antereul și n-am avut cum să văz. Cum, soro, s-a culcat cu antereul pe sfinția lui? Întrebare cu gură toate maicile. Și încă ce antereu? Parcă ar fi cu bătătură de păr de mistreți, așa e de aspru. Și are un guler, dar nu mai spui. Cine vrea să știe, n-are decât să se ducă să Și o curea, parcă ar fi luat-o de la motorul domnului Ioniță, ăla cu daracul. Dar să-i vedeți bocancii, nu e piele pe ei cât fier. Unde calcă, lasă găuri, și pe pământul gol, și pe dușumea și pe ciment. Ia să luați seama în biserică pe unde merge sfinția lui, că trebuie să se cunoască țintele pe piatră și îmi pare că pantalonii n-au poale deloc. Am văzut când am îngenunchiat la spovedit, adause spioasa maica Anatolia. Ba, au în față, complectă sora Ana, dar mai așa, ca de două degete. Încolo parcă ar fi ciugulit de rațe. Ba, eu să vă spui drept, intră în vorbă sora Anița, mama moreza de nasul părintelui duhovnic. Un râs care cu greu o sfârșit stârnirea cuvintele ucenicii maicii eudoxiei. Și, pe drept cuvânt, că cibietul părinte Macarie avea un nas mare, strâmb și gâlmos, că parcă nu era al lui, ci îl punea numai ca să facă lumea să râdă. Eu cred că l-a poruncit în adins la vreun meșter ca să nu pară prea frumos și să se de maicile de sfinția lui, zise tot soranița. Maica Eudoxia se burzului. Apoi, ca tine și ca Ana, nu crezi să mai fie o ființă pe lume care să ia așa seama la oameni. De ce mai zici de noi, măicuță?" Îi e vorba ucenica. Nu spuneai, sfinția ta, după ce am venit de la vecernie, că nu-ți place barba părintelui duhovnic?" Ei, am zis și eu așa? Și când ai căuta, am zis pe bună dreptate, că n-are și el o barbă așa, cum au toți părinții, ci are trei sărăcuți de maica mea. N-ați văzut maicilor celor care trei bărbi? Una la mijloc albă? Asta ar mai fi cum ar mai fi. Și două cărunte lipite în cotlete." Doamne, ferește! O fi zăcut de și i-a căzut părul de-acolo de unde sunt golurile," își dete cu părerea maica Gorgonia. Ba, eu cred că de lingoare a zăcut," și-o dete și maica Anatolia. Dar mustățile, că nici nu se cunoaște de unde încep și unde se isprăvesc," râse maica Varsanufia. Și păr în urechi," se strâmbă Gorgonia. Bari mă nas," se strâmbă și Anatolia. O, oh, destul atâta!" le tăie vorba maica Eudoxia. l ați zugrăvit în toate echipurile săracul de el." Om, cum l-a lăsat Dumnezeu! Că nu o să ne apucăm noi acum să-l facem mai frumos! O să-l mai piepte neanișoara și o să-i facă și ceva coade!" îndrăsni iarăși soranița. Dar maica Eudoxia nu mai îngădui să se glumească pe socoteala duhovnicului. Face rău!" urmă ea mai departe, că o ia așa cu otuzbirul!" Nu și el mai domol, haida, haida, încet, încet, că maicile noastre de Dumnezeu să mă ierte, dar s-au învățat cam de capul lor, că bietul părintele Iason, Dumnezeu să-l odihnească, nu știa decât două lucruri, să bea și să ierte. Dacă te ducei la el să te spovedești, te întreba de la ușă, ori chiar și pe fereastră, așa cum se găsea, Ei, iar ai venit să te spovedești? Parcă te am mai spovedit." Ca și când o spovedanie ți-ar ajunge toată viața." Ea spune Anișoară cum zicea, că tu ai stat acolo cu el." Nu e păcat, eu, Eudoxio?" Secodia, ascultătoarea de la duhovnicie, lundon o fățișare smerită. Ei, haide acum și arată-ne cum făcea, nu te mai poci, că te știm noi că ești smerită." Sura Ana nu mai aștepte o nouă poftire ca să mai muțărească și pe răposatul duhovnic. Se ridică gemând de pe scaun, își apucă genunchii cu amândouă mâinile și se lungică scând în pat. Apoi își scoase basma și trase o șuviță de păr pe care o înfășură de vârful nasului. Și iar o desfăcu și iar o înfășură, până când o dete la o parte și se trase nervos de nas. După aceea, că apucă barba cu o mână și face probă să vadă dacă ajunge până la frunte. Apoi... Tresărind la o presupusă bătaie în ușă, se ridică pufnind pe nas și se așeză bârfind pe scaun lângă analog. Hmm. Nu mai scap eu de ticăloasele astea de muieri. Amin. Hei, ce-i să-mi spui? Că ai păcătuit? Foarte rău. Dar n-ai ce să-i faci, că așa e prăpăditul de om, supus păcatului. Că dacă ar fi înger, firește că n-ar păcătui. Lasă, nu mai spune că știu eu ce ai făcut. Aceea ce omenește se poate face și se poate îngădui. Și Dumnezeu iartă că d e Dumnezeu, să ierte păcatele oamenilor. Mergi în pace și credința ta te va mântui. Aci sora Ana făcut un gest arătând cu mâna toată spre ușă, apoi se apucă bodogănind de genunchi și vrut să se așeze din nou pe pat." Dar, mai ca epistimia, în vreme ce maicile celelalte se tăvăleau de râs, se înduioșă de amintirea răposatului și o opri să mai urmeze. Ei, lasă acum, soră, Ano, nu-ți mai bate joc de el, săracul, că așa duhovnic bun nu mai vedem noi." Că se purta așa cu ale care, orice le-ar fi spus și orice le-ar fi întrebat, surda își bătea gura. Dar, cu maicile călugăroase, altfel îi era vorba. Atâta vina avea și el, că nu prea dădea canon. Va, era bun săracu, îi l-o și maica Gorgonie apărarea. Păinea lui Dumnezeu, adevări și maica Anatolia, zâmbind gânditoare. Duhovnicul nu trebuie să fie bun fetelor, grăia aspru maica Eudoxia, că dacă e prea bun, nu mai ascultă nimeni de el și pățește ca părintele Iason, că rar de se mai ducea câte o maică la sfinția lui să se spovedească. Se duceau bietele maici pe la preoții de mir. Nu se cade să se marturisească un călugăr la un popă de mir. Dar dacă n-ai încotro, uite, te duci. Că păcatul vine de la diavolul și iertarea vine de la Dumnezeu. Dar el, milostivul, nu te iartă așa degeaba. Trebuie să faci canon. Și o călugăriță, oricât de păcătoasă ar fi... Mai e împăcată să simte în sufletul ei să-i dea duhovnicul un canon cât de greu, decât să o ierte în felul părintelui Iason. Maica Epistimia se ridică înțepată de pe scaun. Dar cum, Maica Eudoxio, adică să te pui să faci la mii de metănii, fiindcă ți-ai vândut munca sfinției tale, ca să poți să mănânci o pâine? De unde a scos sfinția lui legea asta?" Și pentru că stai la masă cu un mirean care poate să-ți fie tată sau frate, ori o familie cunoscută la care tragi și tu când te duci la târg, dar se poate să refuzi, se și mai ta vifta. Și pentru că n-ai avut curajul să pleci la drum noaptea pe întuneric și pe vremea rea și ai găzduit într-o mănăstire de călugări, trebuie numai decât să te oprească de la sfânta împărtășanie și să te pună la post și la trei de metani? unde a găsit sfinția lui scris așa ceva se umflă și maica Varsanufia și pentru că faci scaldă și nu intri încălțată în lac trebuie să te afurisească se răsti și soranița, întrerupând vorba cu soraana. Ana Maica Eudoxia observase șopăcăirea lor și le amenință cu degetul Ia să-mi spuneți ce ați spus voi la cale acolo Nimic Maica Eudoxio semior lui sora Ana Nimic, cuță, se strâmbă și sora Anița, dar Maica Eudoxia nu le crezu. Să nu vă îndemne cumva necuratul să faceți vreo poznă, că vă știu eu de ce sunteți în stare. Lăsați-l, săracul că abia a venit și el din Sfântul Munte și de, ca omul care nu cunoaște obiceiurile de pe aici. Se mai dă el pe brazdă." Ori că se întoarce de unde a venit," adăugă poruncitor Maica Epistimia. Asta mai curând să o credem." Ei, ia mai decolo anițulicu maică. Arde la ar făcut de junghiuri. Așa maică, că, așa vezi. Capitolul 3. Când trăiești în sfântul munte, n-ai de unde cunoaște toate lucrurile muierești. Dimineața, noul duhovnic al mănăstirii bănești se sculă el cei drept cu noaptea în cap, dar ce folos că slujba utrenii nu mai apucă. Nici el n-a putut să se deștepte singur, așa cum se obișnuise în Sfântul Munte, și nici pe ascultătoarele de la casa duhovnicească nu le rugase de cu seară ca să-l trezească. Iar acestea, adică mai maica Agatoclia și cu sora Ana, fie că nici ele nu și-au întrerupt somnul, fie că au socotit că pe un om venit de la drum lung nu se cade să-l scoli în miezul nopții, l-au lăsat pradă unuia din cei mai mari vrășmași ai călugărului, somnul. Părintele Macarie, om trăit o viață în regul și în disciplină, se turbură foarte. Ceea ce făcuse el nu se cădea, nici ca monah și nici mai ales în vrednicia de duhovnic pe care o avea aici. Ispita negreșit că venise de la diavolul, care trebuie să fi fost grozav de supărat pentru moartea lui Iason și pentru înlocuirea lui cu un sfetagoreț. Dar cum de pe el satana? În cea din tei noapte petrecută în Ibănești. Și prin ce mijloace? Venise și îngreunase ploapele ca oarecând Sfântului Arsenie cel Mare, sau răspândise în chilie mirosuri care lungesc somnul așa cum făcea în vechime cu vioșilor din pustie și cum se mai obișnuiește și astăzi prin Sfetagora? Cugetând la isprava diavolului, părintele Macarie vrut să se ridice din pat. Odată cu această osteneală, văzând moliciunea saltelei de lână, a somierei și a pernelor în care și odihnise mădularele, îi se lumină dată mintea. Hei, Macarie, păcătosule, grăie el tare, ai gândit asupra necuratului fapte fără de pricină și când colo tu, ești vinovat. Că diavolul care va să zică nici măcar nu o fi aflat unde ți-ai mutat păcatele, ci tu te-ai înălțat aseară cu mintea și ți-ai grăit ție lucruri de trufie și n-ai luat seama, orbule și netrebnicule, că-ți bagi ciolanele în sârmă și în moliciuni singlitichești. Vai ție, fariseu fățarnic, că ai dat canon ci Stavrofilia, fiindcă a lipsit de la dumnezeieștele slujiri pentru bine binecuvântate. Iar tu, după un ceas, te înfunzi în puf și ești până se crapă de ziua. Vai ție, fariseu fățarnic, că Petru s-a lepădat de domnul și învățătorul său abia după cântatul cocoșilor, Iar tu ți-ai uitat făgăduințele odată cu ațipirea găinilor. Trup nemernic, oase ticăloase, carne împuțită! V-ați odihnit patruzeci de ani pe rogojină și pe piatră, iar acum care va să zică, v-ați văzut și voi în moliciun pe care numai domni și păgânii le caută și ați lipsit sufletul de dumnezeiască a priveghere. De funie și de grindă s-ar cădea să vă spânzuri și așa un ceas să dormiți, cum făcea cu viosul Arsenie. Am marție, sufletetică ticăloase, că te-ai îngreuiat cu somnul și n-ai primit premirele în miezul nopții ci acum o să te dai morții și afară de împărăția ai să te încui. Scrășnind amarnic din dinți, duhovnicul se întinse și căscă, după mireneștile obiceiuri, apoi se duse în mijlocul chiliei să facă 79 de metanii și 450 de închinaciuni în locul polunoșniței și utrenii pe care le pierduse. Dând însă cu ochii de echipul din perete al înaintașului său, îl mustră după cuvință. Vai ție, frate Iasoane, că vremea îndelungată ți nevitrupul trupul după lumeștile îngăduințe, iar acum, care va să zică, îți chinuiești sufletul în geena, și după dreptate, că ce-ai luat aici precele bune și acolo precele rele ți se cade să le primești." Apoi, dând urmare unui gând cel îmboldea, bătut de trei ori din palme. În câteva clipe, soraana Ana se ivi cu ochii plecați și-i făcut smerită metanie. Aveți să-mi porunciți ceva cinstite, părinte," întrebă ea cu glasul miorlăit și cu mâinile crucite pe piept. Părintele Macarie o privi o clipă cu asprime, apoi, mulțumit de înfățișarea cu cuvioasă, îi zise, Uite ce e sora Ana! Eu, care va să zică, sunt schipnic de la sfeta Agora și n-am venit aici care va să zică să-mi lenevesc trupul dupre boiereștile obiceiuri, căci a zis Ava Daniel." cât trupul scade, atât sufletul crește. Cei am venit să mă așez în n pildă spre cele bune, ca maicile și surorile văzând nevoințele mele și înfrânările mele, să se întoarcă de la cele vătămătoare de suflet și să pună începătură către mântuire? Acum, care va să zică, se cere ca un călugăr să doarmă pe sârmă și pe saltea de lână și pe pânză cu găuri și cu înflorituri? Oare, părintele nostru Antonie, așa o fi dormit? Ai... Nu, cinstite părinte," răspunse sora abia ții și râsul. Dacă e așa care va să zică, ce caută aici acest pat satanicesc? Mergi de grabă la maica Agatoclia și să-i spui fără zăbavă." A poruncit părintele duhovnic ca, mai înainte de odpusul sfintei leturghii, să iei din chilia cu vioșiei sale patul cel amăgitor și să aștern o rogojină care va să zică nouă. Căci a zis Avasiluan, Vai omului aceluia care are numele mai mare decât fapta! Ai înțeles frăția ta? Da, cinstite părinte! Îi ia seama să nu calci Blagoslovenia, căci a grăit avanil. Robul care se lenevește într-o împlinire a poruncilor stăpânului său să se gătească spre bătaie. Sora Ana tre fără să-și ridice ochii și ieși de-andaratele. Prea bine, cinstite părinte! Smerită fată! Asta o să iasă călugăriță de ispravă," gândi duhovnicul după plecarea Anei. Apoi începu să bată cele 79 și nouă de metănii, însoțindu-le de obișnuita rugăciune. Doamne, Iisuse Cristoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pre mine păcătosul!" Pe la jumătatea canonului însă se opri, ca să nu întârzie de la biserică și se apucă să se încalțe. Sora Ana sosise la vreme cu botinele văxuite. Bătrânul schipnic privi lung și ponciș la sărmana în încălțăminte, care nu fusese decât când și când unsă cu drojdie de pe fundul chipurilor de unde lemn și zise în ciudat. V-a lucrat părintele mamant, cel blagoslovit de Dumnezeu cu meșteșug cizmăresc. V-am purtat trei ani pe pietrele Sfântului Munte, pe unde umblă numai schibnici și frați, ostenindu-se într-un Domnul, și pe unde au călcat picioarele Maicii Domnului și ale Sfântului Atanasie, iar acum ce ați ajuns? Să încăpeți pe mâna de muiere și să vă ungă cu negrel mirenești și să călcați careva să zică numai pe urme de muieri. Amar mie, Doamne! După ce-și trase botinele își mai deretică cu degetele părui mai mult alb și încă des, părintele Macarii apucă să i tocită pe la toate tivurile și astfel grăi. Te-a lucrat părintele Daniel cel cu ochi și te-am luat va să zică de la careia și te-am adus în prodromul, iar mai apoi te-am plimbat pe la lavra sfântului Atanasie și pe la sfântul Pantelimon și pe la alte sfinte, mănăstiri și schituri și chilii din vatra Atosului. Și ochii de muiere nu te-au văzut și mâna de muiere care va să zică nu te-au pipăit. Iar acum o să te părie sora Ana cu scârbă, că nici o mătase ca a lui Iasol nu ești și care va să zică nici nouă nu te mai numești. Veni la rând cu Lionul. Hei, frate cu Lioane, nici cu gândul n-ai gândit și nici cu mintea n-ai socotit de unde ai ieșit și unde ai să ajungi. Că ai venit care va să zică tot din România dar erai numai luna nedărăcită și ai încăput pe mâna bietului părinte Grigorie de la sfânta Ana și te-a scărmănat el și te-a sucit și te-a împletit și te-a dat la pio, și ai stat pe cap de schibnic și au umblat cu tine numai mâini aspre de sfetagoreți. Iar acum care va să zică o să te ia sărițele când o scoate în sfântul altar și o să te mute de colo până colo numai cu vârful degetelor, Că nici de catifea nu ești, nici strășin ca al fratelui Iason nu ai, și, care va să zică, nici grecească răsuflătoare nu ți-a făcut părintele Grigorie în fund. Tot uitându-se la bocancii lustruiți, lucru ce nu-i se mai întâmplase de vreo 40 de ani, părintele Macarie păși către biserică. Cum era însă prea devreme, și acum sfinția sa era aci un om nou, cu dreptul și cu datoria de a lua seama peste tot, se oprie în pragul caselor duhovnicești și cercetă zarea. Culoarea cerului nu l interesă, nici strălucirea soarelui de dimineață și nici cântecul păsărilor. N-avea înclinări și nici gusturi artistice. Totuși observă cu părere de rău deosebirea dintre înfățișarea unei mănăstiri de câmp și cea unei mănăstiri din muntele Athos. Aici, șiruri neregulate de căsuțe așezate fără gust, fiecare cu stilul ei și cu lucile ei, iarba din curte tăvălită de porci și murdărită de păsări, aici și colo câte un stejar cu chip de cerșător și un lac murdar cu malul chel, făcut parcă numai pentru broaștele lui Dumnezeu și pentru rațele maicilor pe când la Sfântul Munte ochiul omului se izbește de stânci, de mare, de corăbii, de zeci de biserici și de mii de chilii, adăpostind un întreg norod de ostaș ai lui Hristos. Acolo însă era un simplu eroschimonah, supus la toate ascultările ce i-ar fi rânduit comitetul celor 12, având numai un singur drept, să se roage. Pe când aici, de... Era părintele sufletesca peste o sută de călugărițe, cu drepturi largi și neavând a da o decât lui Dumnezeu. Toate maicile și toate surorile erau datoare să-i asculte poruncile și sfaturile, să facă metanie, să-i sărute mâna, așa aspră și noduroasă cum era, și să-i zică oriunde îl vor întâlni și ori de câte ori îl vor întâlni, blagoslovește cinstite părinte. Cețe și cu omul, Doamne?" Obietul părinte Macarie nu gândise niciodată în viața lui că va ajunge să poruncească cuiva și, smerit și modest cum era, nici nu dorise așa ceva măcar că era socotit printre cei mai buni călugări ai schitului românesc din muntele Athos. Se credea născut să fie supus și se simțea mai mulțumit să asculte. Umblase cu caicul schitului, cărase pământ cu mularii ca să facă rod pe piatră, adusese mărfuri de la care ea și de la dafin, cu aceleași supuse dobitoace, fusese prescurar, clopotar, apoi citeți, cântăreți, tipicar, până când, din purtarea de grijă a lui Dumnezeu și din milostivirea starețului, a fost și el învrednicit, aproape de bătrânețe, cu darul preoției, iar mai apoi și cu al duhovniciei. Adică i se luase sarcini orânduite pentru oamenii mai de jos și îi se dăduseră altele mai de cinste și mai cu răspundere. Totuși, gândind la starea în care se găsea acum, nu putu împiedica un ușor fior de mândrie să-i străbată simțirea. În această clipă, cele trei porții ale bărbii, mișcare de plăcere și un surâs, bine că nu l-a văzut cineva, îi înflori pe buze. Doamne, grăi el, simțindu-și nemernicia, fiindcă mai adus în această vrennicie pe care eu n-am cerut-o, Ajută-mi va să zică să nu mă biruiască dracul mândriei și să socotesc cu mintea mea cum că robie am lăsat și la dregătorie m-am înălțat, ci să-mi pun înainte ziua și noaptea că din preoderând și din smerito stenilor întru cele călugărești am căzut în grea ispitire și răspuns mai greu voi să dau înaintea județului tău. Deci ajută-mi în ziua necazului și dăm putere ca nu numai sminteală să nu fiu maicilor și surorilor, dar preobiceiurile cele rele să le gonesc și altele bune să agonisesc. Din inimă se ruga părintele duhovnic, totuși nu putu înlătura un gând care încerca să-l tulbure, spunându-i că e deprisos atâta rugăciune. Nu era el schipnic? N-avea aproape șaptezeci de ani? Nu biruise el atâtea și atâtea ispite de la diavolul. Nu era el vestit în cunoașterea scripturilor. Ce dar atâta teamă că nu o să fie la înălțime într-o mănăstire de femei simple și datoare să-l asculte. Părintele Macarie mai o dată din ochii mănăstirea ca pe un bun ce era hărăzit pentru iscusința cu și ei sale, apoi își făcu cruce și, scuturându-se de gândurile potrivnice firii lui, Mută piciorul spre biserică, nădășduind spre Dumnezeu. Dar, ce te faci cu diavolul și cu maicile? Că iubitorul întunericului se ține după călugări mai vârtos decât gândul și decât umbra. Nici în nu-i slăbește, nici în somnule nu le dă pace. Iar maicile și surorile nu sunt toate smerite și nu toate se pleacă în fața bătrânețelor și au crămuirii, chiar când acestea sunt purtate de un cuvios duhovnic venit de prin meleagurile aftonului, cu întăriri și cu peceți arhierești. Că pe lângă mulțimea celor bune, sunt unele rele din fire, altele proaste, iar altele poznașe, tot din fire. Iar leacul pentru schimbarea firii omenești nu se găsise până la sosirea părintelui Macarie, nici în mireasma scripturilor, nici în poticnelile științei. Și dacă răutatea nu-și arată colții decât cu oarecare dibăcie și așteptare, mai ales când își face școala acolo unde împuținările firii cată să se ascundă, în schimb gluma... Atât de dorită și degustată în viața neschimbăcioasă a mănăstirilor, nu se lasă așteptată, mai ales când e în firea unor surori tinere și răsfățate, ca ucenica Maicii Eudoxia și ca ascultătoarea de la casa duhovnicilor. Când pășia a doua oară, duhovnicul simți ceva moale sub picior. În aceeași clipă se împiedică și căzu pe brânci. Vreau să se ridice, dar nu izbuti căci picioarele îi se înfășureaseră într-un obiect de pânză liliachie. Bătrânul se așeză în capul oaselor și își descurcă labele. Apoi l-o și o întinse cu amândouă mâinile. Era un lucru din îmbrăcămintea femeiască, dar sfinția sa, om trăit departe de lume și de cele lumești, n-avea de unde să cunoască. Să fie izmene, gândi el, sunt prea scurte și nu prea seamănă. Și chiar dacă ar fi, cine să le poarte într-o mănăstire de femei? Mai suci cârpa, o mai învârti, mai întinse șnurul de cauciuc, dar nu căpătă dezlegarea. nu era nici traistă, nici cămașă, nici sidilă, nici camilafcă, nici ștergar, nici izmene, nici pantaloni. Ce păcatele să mai fie și asta, se miră cu viosul, ridicând din numeri. Ați găsit ceva, cinstite, părinte! Îl întrebă sora Ana, ieșind ca din întâmplare de după colțul casei. Uite-mă, îi tăiculiță, gădui peste ceva colea lângă prag și nu mă taie capul ce să fie. Ia vezi, frăția ta! Sora Ana aș stăpâni râsul și se făcu că observă cu amănuntul obiectul pe care duhovnicul îl ținea întins dinaintea ochilor. Nu știu, cinstite, părinte, zise ea apoi ridicând cu smerenie din umeri. Părintele Macarie vrut să-i dea chiloții, căci chiloții erau, arde iar focul, să-i ducă acasă, dar fiindcă nu se cădea, întrucât nu era nici ai lui și nici de la duhovnicie, îi făcuse să culeți și se hotărâ să cerceteze printre maici pentru păgubaș, folosind prilejul să dea pildă celor ce pun stăpânire pe lucru străin. Dar de unde să fi venit chiar la ușa casei duhovnicești? Negreșit că de la vecini. Or fi fost întinși cu alte rufe pe frânghie și i-a luat vântul, gândit duhovnicul. Zărind pe maica Veniamina, în dosul porții, o puse în cunoștință. Maică, uite, am găsit o cârpuliță colea la picioarele mele. Nu cumva o fi adus-o vântul de la cuvioșia ta?" Maica Veniamina, văzând chiloții, se umflă de râs și întârzie cu răspunsul. Sau poate te pricepi, sfinția ta, ce să fie, că pe mine și pe sora Ana nu ne taie capul." Nu știu, cinstite, părinte," răspunse cu greu vecina, scoțând o parte din cap pe poartă. Sora Ana intră râzând în casă, iar părintele Macarie se scărpină după ureche. Vezi, cuvioasă, dacă auzi pe cineva că-i lipsește, să faci dragoste și să-i spui că e la mine." În clipa aceasta, maica Trifilia trecea cu donița la apă. Cu tot necazul pe care îl pricinuise, Ana, tema primită de la duhovnic, Datoria a o făcut să-i pună metanie și să-i sărute mâna. Nu cumva ai idee, sfinția ta, cam de ce trebuie o fi bună cârpa asta?" o întrebă părintele Macarie după ce de dub la Mai Maica Trifilia se roșii toată și după ce roti ochii în jurul, vrâ nasul în bundă și răspunse rușinată. Nu știu cinstite, părinte. Dacă auzi pe cineva că îi lipsește, să-i spui că e la mine tăiculiță." Maica Trifilia nu-i mai răspunse și șurmă calea, neștiind ce să creadă. A fost o glumă cei drept cam ne la locul ei, ori, într-adevăr, duhovnicul n-a mai văzut chiloți de femeie. Tot la fel de nedumerit, părintele Macarie sucăli din nou chiloții și porni unde plecase. În cămăruța din dreapta altarului găsi pe maica Galeria, Ecleziarha, pe maica Mitrodora, Vest Mântăreasa, și pe sora Nița a maicii Eudoxia, care era clisăriță de rând. Blagosloviți cuvioaselor! Blagosloviți sfinția voastră, cinstite părinte! Domnul! Cum vi se pare mănăstirea noastră, cinstite părinte? Îl luă în primire ecleziarha. Mănăstirea care va să zică e frumoasă. Dar, în maicile noastre, cum vi se par? Întrebă și vestmântarea sa. Tot frumoase și ele. Își îngădui duhovnicul o glumă, făcând și pe maici să râdă Ați dormit bine astă noapte, cinstite părinte Îl spiti și soranița, oprindu-se o clipă din curățitul unui sfeșnic Părintele Macarie, știindu-se vinovat că n-a fost la utrenie Crezu că întrebarea e cu și, făcând o de om scârbit, schimbă vorba Maicilor, vreau să vă arăt ceva Uite, când ieșii din chilie ca să viu la biserică, mă împiedicai de cârpa asta care seamănă a fi de mătase. Acum eu, care va să zică, nu știu nici cum se cheamă, nici de unde a venit, dar fiindcă s-a întâmplat de am găsit-o și nu se cade să pui stăpânire pe lucru străin, o luai care va să zică să o dau cui va cunoaște. Mai întreba eu vreo două maici, dar nu știu ră să-mi spui nici e, și nici cum îi zice." Ei vedeți-o, sfințiile voastre, poate o cunoașteți, ori poate să vă pricepeți mai bine." Soranița dete dosul și intră în altar ca să râdă în voie. Maica Mitrodora se înecă într-o tuse năvalnică, iar ecleziarha, călugăriță dugoasă, încruntă sprâncenele. Duhovnicul aștepta răspunsul, cu chiloții două mâinile. În nu știu, nu sunt ai mei," răspunse maica galeria, abia mișcându-și buzele. Iar maica Mitrodora, neputând să vorbească, făcu semn că nici sfinția ei n-a mai văzut așa ceva. Dacă auziți de păgubașă, să-i spuneți să dea ochi cu mine," le rugă neștiutorul și nevinovatul Sfetagoreț. Și vârând chiloții în buzunarul anteriului, se grăbi să intre în altar, cu gând să aducă vorba despre ei la sfârșitul cuvântului, pe care îl va ține după leturghie pentru călugărie și pentru mărturisire." Capitolul 4. Cuvânt al cuviosului Macarie, întâi pentru călugărie și al doilea pentru mărturisire sau ispovedanie. Maicilor și surorilor, eu care va să că sunt un călugăr prost, că nici filozoficească învățătura ateneilor n-am învățat și nici ritor ca cei cu voroavă multă care va să zică nu sunt. Iar din străinele graiuri, mintea mea cea slăbănoagă nu s-a învrednicit a se îmbogății presine decât cu puțină arăbească, de când cu ajutorul lui Dumnezeu m-am nevoit în mănăstirea Sfântului Sava din pustia Iordanului. Și tot atunci am mai prins vă două boabe turcești și vă două armenești. Iar când am umblat cu caicul schitului nostru prodromul, am mai prins iarăși vă două boabe inglezești și vă două italienești. Iar în Sfântul Munte, unde am hălăduit cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile Sfântului Atanasie, vreme de 36 de ani, am învățat de Istov limba grecească. Și am mai prins de la Moscalii cei din mănăstirea Sfântului Mucenic, Panteleimon, vă două babe moscălești, iar de la Bolgarii cei din Zogravu, iarăși am luat vă două babe bulgărești, iar de la sârbi din Hilindar, am mai luat și de la ei iarăși vă două babe sârbești. Dar care va să zică: Eu nu mă pot înțelege bine decât cu un arab. Iar grecul, cât ar fi el de pricopsit în vicleșuguri, prelimba lui nu mă poate amăgi. Iar cât pentru meșteșugul scriitoricesc, nu m-am vrednicit Dumnezeu, denaj grei cu păcat, nici cu darul lui Metafrast, nici cu al lui Andrei cel din Crit, nici cu al lui Ioan Damaskin și nici cu al lui Nichifor Mărturisitorul. Căci o fi judecat Dumnezeu cum că nu toți trebuie să scrie, că atunci care va să zică, n-ar mai fi cine să gătească bucate și cine să facă ascultare la pitărie. Eu aș fi avut mare dragoste, știe Dumnezeu, să încherbeluiesc măcar un canon ca al criteanului, ori măcar o bogorodisnă ca ale fericitului Ioan din Damasc. Dar milostivul ce-o fi chipzuit... Tu, Macarie, care va să zică trebuie să umbli cu mularii și să te lupți cu caicul pe valurile mării și să faci corvoadă pe unde o mai fi de lipsă și să citești ce-au scris alții. Iar mai apoi, tu-i și pe tine cu o leacă de preoție și cu o leacă de duhovnicie, că nici minte nu ai de gândit și nici mână care va să zică pentru condei. Așa a socotit Dumnezeu pentru păcatele mele, au o pentru neputința minții mele. Așa voia lui a trebuit să se împlinească. Dar fiindcă mi-a plăcut foarte să mă îndulcesc cu nevoința cetitului, m-am ținut cu cărțile după mine, ori pe unde m-au dus ascultările. Și în caic, când marea era nevifărâtă, și în chilie, când aveam vreme și slobozenie de la nacealnicul meu. Și am citit care va să zică sfânta și dumnezeiasca scriptură cu legea veche și cu cea nouă de patru ori iar psalmii împăratului și prorocului David, i-am citit fără de număr, iar patericul l-am poftorit de șapte ori, iar viețile sfinților de șapte ori, iar preînvățăturile cuviosului Efrem Sirianul și ale lui Doroftei, de nouă ori, iar pre-alte cărți, câte s-au mai scris pentru a noastră spăsenie, le-am citit și pre acelea. au numai o dată, au și de două ori, ca să-mi răpesc vremea și să-mi agonisesc câte sunt de trebuință să le știe Că Căci zice Sfântul Epifanie, episcopul Chiprului, Mare vânzare a mântuirii este a nu ști niciuna din dumnezeieștile legi. Acum eu, după cum mai înainte v-am spus, mi-am îmbogătit mintea, să nu -mi fie mie am mă lăuda decât în crucea Domnului, au zgâindu-mi ochii preslovă nemișcată. Au început gâtul înaintea vreunui bătrân predalnic, care și el s-a luminat tot așa. Dar care va să zică, n-am avut dascăl să mă învețe a si după cum se cade. Pentru care pricină, de s-ar mai turba stăpânitorul veacului acestuia cu eresuri asupra Bisericii lui Hristos? Eu nu m-aș sumeți la luptă nici cu unul carie, nici cu Dal de Origen, nici cu Macedonie și, care va să zică, nici cu Apolinarie. Dar atâta cât să dau o sfătuire și să ticluiesc scripturile celor ce vor să le înțeleagă, cred că mi-o ajuta Dumnezeu. Acum, sfințiile voastre, să nu vă smintiți zicând, școală n-are și deci prost este. Fiindcă să știți de la mine, de n întru că învățătura acea sănătoasă se prinde mai bine unde e poftită cu dragoste, decât acolo unde se bagă cu noate și cu vergi că nu toți sfinții părinți care au apărat credința împotriva eresurilor au avut cărți cu peceți împărătești și nu toți câți au avut asemenea pitacuri cu asemenea întărituri s-au putut măsura cu ei. Marele nostru părinte Antonie nu știa nicio slovă și asta n-a fost pricina de opreliște pentru cei care, unii boieri învățați și chiar filozofi, veneau să audă înțelepciune din gura lui fiindcă, într-adevăr, sunt oameni neînvățați care, cu mintea lor înțeleaptă, dau răspunsuri de pun într-o uimire pe cărturar și pe filozofi. Dar, care va să zică, pentru cetirea celor scrise, tot se cere și învățătură de carte. Iar pentru a lor înțelegere mai trebuie și cap sănătos și unul care a citit mult și a auzit, tălcuindu se de bătrâni mai pricopsiți, care să-ți spună că nu toate scripturile sunt evanghelii, și cum că nici o slovă sfântă n-are care vă să zică două înțelesuri. Așa, acum să încerca a vă vorbi mai întâi despre călugărie și pe urmă despre mărturisire sau ispovedanie, pentru care rog pre Dumnezeu de ajutor și presfințiile voastre pentru ascultare. Maicilor și surorilor, călugăria care vă să zică se cheamă că e tot de la Dumnezeu lăsată. Cei drept, nu stă scris nicăierea că ar fi zis cel de sus să fie pe pământ călugări și călugărițe. Dar iarăși nicăierea nu stă scris că ar fi zis iubitorul de oameni să fie pe pământ avocați și ingineri și trenuri și aeroplane și câte mai sunt. El, el milostivul a grăit așa, creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Și celelalte, câte mai trebuiesc, a lăsat la mintea omului să scornească cu capul lui, care și ce fel, că doar nu era să înșire Dumnezeu toate nevoile câte i s-ar ivi omului în fiește care zi și în fiește care ceas. Dar care va să zică, nici de capul lui nu l-a lăsat, că cine știe la ce blestemății l-ar fi dus mintea să facă, fiindcă a zis milostivul, păr din capul vostru nu se va mișca fără știrea mea. Iar Evanghelia de la Paști glăsuiește și fără el nimic nu s-a făcut din câte s-au făcut. Așadar călugăria a fost scornită de oameni cu știrea și cu voia lui Dumnezeu, care oameni erau arzând întru inimile lor de dragostea lui Hristos și de viață pustnicească și nu puteau careva să zică să se nevoiască în mijlocul cetăților, și atunci își împărțeau avuțiile la săraci și la betegi și se afundau prin pustietăți, unde omul n-a umblat și hiara n-a fost turburată într-o ale sale. Și precum atunci, așișderea și astăzi, se găsesc oameni care, pentru binecuvântate pricini, fug de larma lumii aceștia și se duc la mănăstiri pentru liniște și pentru pocăință. Că unii sunt turburați și în credința lor, alții nu sunt volnici să se lupte cu răutatea zilei, iar alții sunt munciți de duhuri necurate, care nu ies decât cu post și cu rugăciune. Iar cine lasă ale lumii și vine la mănăstire, se cade să schimbe nu numai îmbrăcămintea, ci și obiceiurile, precum și cugetul. Că, zice Ava Alonie, de n-aș fi stricat tot, n-aș fi putut să mă zidesc. Iar Ava Andrei zice... Trei lucruri trebuie călugărului, singurătatea, sărăcia și tăcerea într-o răbdare. Că dacă ești careva să zică singur, nici pricina de clevetire nu-ți faci, nici vremea o cheltuiești vorbind fără folos și nici pe altul nu-l zăticnești din lucrul său cu gura ta cea ca o moară. Și lipsa ta și înstrăinarea ta vor fi mai lăudate decât fără de rușina cu care te îmbulzești între frați. Că zice Ava Moise... Cine fuge de oameni este ca un strugure copt, iar cine între oameni petrece este ca agurida, iar cuviosul Nil grăiește. Nerănit rămâne de săgețile vrăjmașului călugărul care iubește liniștea, iar cel ce se amestecă cu mulțimea, de primește. Iar cât pentru sărăcie, toți sfinții și cuvioșii părinți au grăit și prin cărți și către ucenicilor, cum că nu se poate călugărie fără sărăcie. Că averea griji și pofte pricinuiește, iar sărăcia aduce după sine, umiliință și ismerita cugetare și tăierea voii. Zice Ava Panvo. Că să poarte acest fel de haină, că trei zile să o spânzure afară și nimeni să nu pune mâna pe ea. Dar eu ce văz aici? Văz mai ce că îmbrăcate în vestminte, care va să zică jumătate de lână subțire, jumătate de mătase. Văz la lumină cum că aceste haine fac pete strălucitoare ca vesmintele cele de mare cinste. Și mai văz cămii lăfci împletite de fir, care va să zică de borangic. Iar sub cămii lăfci văz fețe rumene și buze rumene și ochi pofticioși și neobosiți într-o priveghere. Și mai văz mâini albe, cum au fecioarele de boieri și de împărați, iar în mâini văz metanii cu babe de preț. Iar în picioare ce văz? Văz pantofi săluiți cu sfări de mătase și cu tocuri înalte, și cu scârțâieli și cu ciorapi, pe care numai muierile din orașe și din târguri îi caută. Călugărițe netrebnice ce sunteți! Așa să scris că se cade să se poarte cel ce se leapă de mirenie și se vinde pre sine dragostei lui Hristos? N-ați cetit voi care va să zică niciodată viețile sfinților și patericul? Astfel se îmbrăcau cu și părinți și cu vioasele femei? De neam mare a fost cu vioasa Anastasia și purta cămașă de păr aspru, și se hrănea gustând seara puțină pâine de ors, iar somnul îi era prea așternut de pietre. aș și Singlitihia, și cu vioasa și cu vioasa Aksenia și cu vioasa Apolinaria, fica lui Antemia Antipatul, și Taisia, care mai înainte a fost păcătoasă și s-a izbăvit prin osârdia cu viosului Pafnutie, și Pelagia, care tot în desfrânare a trăit până ce s-a mântuit de către fericitul non. Nu mâine albe cere Dumnezeu de la călugări, nici obraj rumeni și nici ochi neosteniți și poftitori, ci mâinile să fie crăpate de nevoințe, iar obrajii să fie uscați de post, iar ochii stinși de plâns și de priveghere. Căci zicea Ava Antonie, Când sunt slab, atunci sunt puternic, căci atunci e tare virtutea sufletului, când poftele trupului vor slăbi. Iar un bătrân îmbunătățit în pusnicească petrecere zice, Postul smerește trupul, privegherea luminează mintea, tăcerea liniștită aduce umilință și lacrimi, iar lăcrimile și plângerea fac pe călugăr desăvârșit. Iar Pimen cel mare zice, Dacă vei tăcea, vei avea odihnă în locul în care vei locui, fiindcă tăcerea care va să zică e mai bună decât vorbirea fără rost. Căci tăcând, nici răilor nu le dai pricine să te prindă din cuvânt, precum odinioară saducheii când cerea Mântuitorului să le arate semn din cer. Nici ispitit la cârtire cu cei pismăreți nu vei fi și nici pricina de căință pentru cele ce cu prostire vei grăi, nu vei avea. Căci zice Ava Isidor, mai de folos ești tăcând decât strigând cuvinte care supără. Iar Ava Pimen zice... Cel ce vorbește pentru Dumnezeu bine face, iar cel ce tace pentru Dumnezeu tot bine face. Adică zicerea aceasta s-ar tâlcuie așa, că dacă ai minte trează și limbă nespurcată și buze nevinovate, să grăiești cuvântul lui Dumnezeu atunci când spre folos va fi. Iar dacă te știi că ești încețoșat și lenevos cu mintea, iar cu limba gângav ori cu buzele necuvincioase, să taci, că mai mult folos vei aduce, și care va să zică, mai mult, dar vei dobândi. Și se mai cade că lui să aibă răbdare, căci răbdarea aduce după sine umilință, iar umilința aduce smerită cugetare, iar smerita cugetare sporire între cele duhovnicești. Eu, care va să zică, aveam la Sfântul Munte un mular, care le este asemenea unui catâr ce se naște din împreunarea cea dupre fire, dintre un asin și o iapă, sau dintre un cal și o asină, Bine, nu știu. Blagosloviți și iertați. Și acest mular, după cum am zis mai înainte, era care va să zică așa de îmbunătățit într-o răbdare și într-o tăcere, și în smerenie și în post și în privighere, încât nu-l mai socoteam a fi dintre dobitoacele cele necuvântătoare, ci ca un călugăr desăvârșit. Și l-am și numit cu nume călugăresc. Îi ziceam care va să zică, Ghervasie. Iar părintele stareț și cu alți părinți, auzind că am numit dobitoc cu nume de monah, mi-au zis, nu se cadea va macarie să faci un lucru ca acesta. Iar eu am răspuns, dacă toți călugării câți trăiesc în Sfeta Agora și la Ierusalim și în România și la Pecersca Chievului, și pe unde or mai fi viețuind în numele lui Hristos, ar spori într-o răbdare și într-o smerenie și în post ca acest dobitoc, ar fi nevoit spurcatul voievod al oștilor drăcești să-și trimită toate legioanele în război nevăzut cu sfintele mănăstiri, iar lumea cealaltă ar fi lăsată care va să zică în pace și în bună viețuire. Iar acum Scaraoschi e slobod să-și risipească slugile în toată lumea, căci nicăieri nu întâmpină cetăți tari, nici în mănăstiri care va să zică. Iar părintele stareți și cu ceilalți părinți n-au mai zis nimic. Iar eu zic că sunt mănăstiri unde Scaraoschi n-are trebuință să trimită decât un drac beteag, care să ia seama pe la porți și pe la crăpături, ca atunci când va zări fapte bune intrând și cele rele ieșind, să bată de peșe la iad, ca să-i vie și alții între ajutor. Iar aici, la sfintiile voastre, nici măcar unul cât de beteag n-ar trebui. Dar unul tot este, fiindcă stăpânitorul lumii aceștia, are obicei să-și pune consul peste tot locul, ca să pașa pașapoarte pentru intrarea într-un părăția întunericului și a screșnirii dinților. Scorpii, pui de napărci, vă îmbrăcați în mătăsuri și vă pieptănați în fiește care zi, și vă ungeți părul cu mirosuri, și mâncați cu unelte de metal răsunător, și vă sticliți în călțămintea și faceți scaldă, dezgolindu-vă trupurile. Așa s-au scris pentru a călugărului Vietuire. Că maica noastră, Melania Romana, deși de neam mare, nu făcea scaldă nici mai înainte de a fi călugăriță. Că se ducea la scaldă numai din gura bărbatului, iar acolo își spăla fața precât se vede și poruncea roabelor să nu o vădească nimănui. Muierne, vioase ce sunteți! Așa, acum care va să zică cuvioaselor maici și cinstitelor surori, să vă spun vă două vorbe și pentru mărturisire sau ispovedanie, pentru care iarăși rog pre Dumnezeu de ajutor și pre sfințiile voastre de ascultare. Mărturisire sau ispovedanie se cheamă, care va să zică, atunci când te duci la duhovnic să-ți spui păcatele de bunăvoie, după cum zice înțeleptul David. Din voia mea mă voi mărturisi lui. Și după cum nu te duci la fiște ce doftor, atunci când te dor ranele trupului, ci la cel mai iscusit, tot așa se cade să-ți alegi duhovnicul cel mai bun atunci când sufletul are nevoie de tămăduire și de ușurare. și zice Marele Vasilie, precum patimile și ranele trupului se arată numai la cei mai iscusiți doctori care știu să le vindece, așa și păcatele se cuvine să se arate numai celor ce pot să le tămăduiască. Iar atunci când te spovedești, făte și cu năravul și cu mintea ca o sândit. în pământ căutând, și de este cu putință și picioarele doftorului capreale lui Hristos cu lacrimi udându-le. Zice Ioan Scărarul: Nu te rușina de haina duhovnicului, dacă e de preț, și nu te scârbi dacă e sărăcăcioasă, așa că asmereniei mele, că nu hainei lui te mărturisești, ci darului care le este sub haină. Și iarăși nu te rușina, ați spune păcatele până la unul, căci zice înțeleptul Sirah: este rușine care aduce păcat și este rușine care aduce slavă și dar. Iar Ioan cel de la Scară învață. Spune și nu te rușina. A mea este umflătura, părinte, a mea este rana, dintr-o a mea lenevire s-a făcut, iar nu dintr-o altuia. Nimenea nu este pricinuitor al acesteia, nici om, nici duh, nici altul care va, ci numai lenevirea mea. Muier netrebnice și fără minte. Se cade să crape pământul sub picioarele voastre și să vă înghită de vii ca pre Dathan și pre Aviron. și însă se cuvine a că nu e de ajuns să strigi greșitam, oricât de tare ți-ai umflat pieptul și ți-ai întări gâtlejul. Acest cuvânt greșitam, grăitul au și Saul, grăitul au și Iuda, dar de folos nu le-a fost, căci s-au căit cu buzele, iar cu inima și cu fapta au rămas care va să zică în păcat că dacă ar fi așa, adică să ierte Dumnezeu numai fiindcă și-a întins păcătosul mâinile la cer și a deschis gura zicând, greșit am, iartă-mă, atunci care va să zică, slobozeam fi să săvârșim câte nici satanei nu i-ar trece prin cap și în chipul acesta nici duhov nici n-ar mai trebui, nici canoane nu s-ar mai da, nici iad n-ar mai ține scara oschii într-un zadar. Aha, îți vine să râzi, ai? Sfinția ta, aia care sunt metaniile și lărgești nările nasului și dai cu coatele. ti, ce-ați face sfințiile voastre? Că v-ați lăsa culioanele și v-ați împodobi capetele cu polării de alea pline de fulgi și de orătănii, parcă ar fi lucrate la balamuc și v-ați scoate rasele și anterieile, iar în locul lor ați pune fuste fără mânici și fără piepți și fără poale, iar pantofii ați mai înălța, iar dinții care v să zică, tot așa i-ați spăla, păcătoaselor. Ați citit voi undeva că sfintele femei își frecau dinții și măselele cu păr de porc, ca să se mântuiască? Vai de aceea pe care o voi prinde că se mai folosește de obiceiurile mirenilor, ca să-și albească dinții și măselele. Priviți la mine că de patruzeci de ani n-am mai dat cu razul prin gură, și nici dinții nu mi-au căzut, nici măsările nu mi s-au clătit, cu toate că mă apropii de vârsta psalmistului. Așa, care va să zică, după cum vă spusei, că, dacă ar fi să se ierte așa ușor păcatele, va-ți împodobi camirencile cele fără de rușine și ați ieșit prin târguri și prin răspântiile cetăților și ați ispitit bărbați într-o împlinire a poftelor celor oprite. Ori va-ți duce la mare, unde am auzit, de n-ar fi așa, că se face scaldă într-o păgânească amestecătură de bărbați și de muieri, vai de sufletul lor! Apoi v întoarce la mănăstire și ați striga cu buze netrebnice. Greșit am, mă căiesc! Și milostivul, pe loc, ca la poruncă, ar trage cu plaivazul și n-ar mai rămâne care va să zică nimic în catastiv. Dar nu e așa, ci canon de pocăință și nestatornicie într-un păcat voiește Domnul. Iar canonul să-l primești cu bucurie și să-l faci fără cârtire, că dacă sora lui Moisi nu s-ar fi osebit afară din tabără șapte zile, după porunca Domnului, nu s-ar fi curățit de lepră. Și dacă cel ce a păcătuit în Corint n-ar fi fost dat satanei, după porunca marelui Pavel, nu s-ar fi mântuit sufletul său în ziua Domnului. Să nu te împuținezi, nici să te scârbești, că fără canon nu te izbăvești de păcat. Îi ia aminte că însuși împăratul Teodosie cel Mare a săvârșit canonul orânduit lui de către Sfântul Ambrosie. Iar David, pentru ispășirea păcatelor sale, izgonit fiind din împărăție de către chiar fiul său, rătăcea cu picioarele goale, suferind răutățile oamenilor, după prorocia lui Nathan. Și apoi ce vei folosi dacă te vei duce la doctor și îi vei arăta boala ta și nu vei ține seamă de sfaturile lui? Atunci rana mai vârtos se întinde și trupul moarte așteaptă. Și iarăși, ce vei folosi dacă îți vei mărturisi greșeala și nu vei face canonul dat ție de duhovnic? Păcatul rămâne neiertat și altul îi se adaugă spre pierzania sufletului și spre câștigarea ghenei. Acum, firește, dator suntem mai întâi să ne ferim de pricinile păcatului, așa după cum se cade să ne ferim de pricinile boalei. Că dacă mergi, care va să zică între cei bolnavi, de grab te vei îmbolnăvi, iar dacă te amesteci cu cei stricați, vei cădea și tu într-o stricăciune. Să nu-ți zică mintea, eu vârtos sunt și boale de mine nu se lipesc, sau eu tare sunt și ispitele nu mă covârșesc. Că om ești, nu ești nici înger, nici demon. Și acum ești sănătos, iar peste un ceas, nepăzindu-te și cu cei răi amestecându-te, Sufletul ți-l smintești și ți-l rănești. Nu te sumeții întru puterea ta, ci mai vârtos fugi de primejdie, căci zice înțeleptul Sirah. Cel ce se teme de primejdie nu va cădea în iar cel ce iubește primejdia va cădea în trânsa. Iar Dumnezeescul Zlataust zice, cel ce nu fuge departe de păcate, ci aproape de dânsele călătorește, cu frică va viețui și de multe ori întrânsele va cădea. Câteodată vedem bine că, dacă facem cu tare lucru, greșim. Totuși, din lăcomie au din nestăpânirea a voii, îl facem mângâindu-ne că nu se vârșim cine știe ce păcat. Se întâmplă însă că, tocmai pentru ceea ce noi socotim că nu ne va aduce o sândă, să pierdem împărăția lui Dumnezeu. Ionatan a păcătuit greu pentru o gustare de miere, iar Isav pentru că s-a lăcomit la un blid de linte. Așa cuvioaselor maici și cinstitelor surori. Eu, care va să zică, mi-am făcut datoria după priceperea mea cât va fi și după judecata mea, cum am socotit și v-am tălcuit din învățăturile Sfinților Părinți, câte mintea mi-a ajutat să le pun pe față și cât am chipzuit că nu trece răbdarea Sfințiilor voastre. Căci mai sunt și alte învățături pe care au ținerea mea de minte le-a scăpat, au frica de a nu vă osteni prea mult, m-a făcut să le las pentru altă dată, când Duhul Cel sfânt iarăși mă va lumina a vă grăi și a vă învăța. Rog însă și presfințiile voastre să faceți dragoste și ascultare și să citiți cu minte trează tot ce s-a scris de către învățătorii noștri, căci ei au avut și dar mai mult de la Dumnezeu și mâna mai iscusită, și să vă economisiți din scripturile lor, Câteva sunt spre trebuința cea de folos. Iar unde nu vă pricepeți, să veniți la smerenia mea zicând, Părinte duhovnice sau cinstite părinte, cum aveți dragoste să-mi ziceți? Au proastă sunt, au prea deșteaptă, mă socotesc cu mintea și nu pricep care va să zică un lucru ca acesta. Eu atunci, dem va fi cu putința, am să zic, Asta e așa, iar asta e care va să zică așa. Iar dacă nici eu nu mă-i sumeția cu un lucru ca acela, voi zice, lasă aici și treci mai departe, că nici înțelepciunea nu stă într-o slovă și nici capul nu trebuie să ți-l spargi care va să zică într-o foaie. Feriți-vă însă de gândurile poftei ca să nu cădeți în lăcomie și în desfrânări. Că ce a zis Ava Iperehie, precum leul este groasnic măgarilor sălbatici, așa și călugărul cel iscusit gândurilor poftei. Iar Efrem Sirianul a zis, Cugetă cele bune, ca să nu cugeți cele rele, căci mintea a fi deșartă nu sufere. Și tot acest înțelept cuvios a zis, Să nu faci minciuna adevărul tău, să nu umbreze slava deșartă smerenia ta, să nu doarmă somnul privigherea ta, să nu jefuiască iuțimea blândețea ta, să nu te îngrețoșezi de vreun om, ca să nu care va să zică pe făcătorul său. Și fiindcă un cuvânt se cade să grăiesc și pentru Maica Stareță, pre care o rog să nu se smintească și să mă urgisească ca Eudoxia pre Dumnezeiescul Crisostom, și Irodiada pe Botezătorul, voi zice numai atât. Preacuvioasă Maica Stareță, eu care vă să zică, n-am de unde știi cât îți poate mintea, că nici proroc nu sunt și nici de multă vreme nu m-a adus Dumnezeu aici. Iar atunci când îți voi cunoaște faptele și îți voi iscodi priceperea, nu voi osteni mustrându-te. Iar de urgie, nu mă voi teme că nici capul nu mi-l poți tăia și nici în surghiun care va să zică nu mă poți trimite. Și chiar de s-ar întâmpla să-ți zică mintea că un rău se cade să-mi faci, eu tot nu mă voi înfricoșa că Domnul este scăparea mea și va scoate din laț picioarele mele. Iar acum, la început, în pilde îți grăiesc, iar mai preurmă nu-ți voi grăi în pilde, ci te voi lovi, care va să zică, întocmai ca un bici de foc și ca o suflare de vifor ce vine repede. ea aminte că pentru turma ce îți este încredințată vei da răspuns și aici, în fața oamenilor, și dincolo, înaintea dreptului judecător. Că va să te întrebe județul cel nemitarnic, ce fel de turmă ai păzit cuvioasă? De muieri milostive, Doamne, ai să răspuns sfinția ta. Și acum, de ce mi-ai adus capre? Are să zică iarăși dreptul judecător. Că din muieri se cădea să faci mielușele, iar tu ai făcut capre, blestemato și trufașo, du Dute de la mine cu turma ta cu tot, în focul cel veșnic, care le este gătit diavolilor și slugilor lui. Iar un părinte bisericesc zice... Fericită corabia ce se cărmuiește de cei iscusiți și cetatea ce se împărățește de cei credincioși și mănăstirea ce se povățuiește de cei înfrânați. Și vaide nu va fi așa, căci cetatea se va lua de varvari, iar corabia se va sfârma de stânci, iar mănăstirea se va pustii. Amin. Mulțumit de sine, părintele Macarie îmbrățișă cu o privire părintească soborul maicilor, gândind cu oarecare mândrie. Dar da bunul Dumnezeu ca din turburarea aceea de la prodromul să se aleagă bare mântuirea acestor muier păcătoase și spărirea între cele bune a acestui sfânt locaș. Apoi intră în altar dibuind cu mâinile pe la buzunările anteriului să-și scoată șervetul ca să se șteargă de nădușal ce se strecura din crețurile de pe frunte. Nimeri însă chiloții. Cunoscând aceasta după șnurul de cauciuc pe care îl simție înainte de a-i trage afară, își aminti de datoria omului care a găsit un lucru străin și vreau să înștiințeze soborul. Dar maicile se îmbulzeau spre ieșire, așa că amână pentru alt prilej. În altar se găseau ca de obicei, maica ecleziarha, vestmântăreasa și clisărițele, la care se mai adăugarea acum, ca să mai audă graiul duhovnicului și să-l cunoască mai de aproape, Maica Eperehia din comitet, Maica Eudoxia, tot din comitet și ea, Maica Eliconida, sa și încă alte cinci sau șase călugărițe. Văzându-le lipite de pereții altarului, cu înfățișare smerită și cu urechile gata să mai prindă ceva de folos din gura lui, părintele Macarie găsi cu cale să mai arunce câte o vorbă de duh, nu lipsită de tâlc, că știa el că astfel de glume nu sunt pedepsite de canoane și că însuși Sfântul Vasilie cel Mare, cât era de aspru la înfățișare și la cuvânt, și-a îngăduit și el o glumă pe seama unui bucătar împărătesc. Maicile îi primiră și glumele tot cu ascultare și cu smerenie. Numai ca Eudoxia strâmbă din nasa sminteală sau saturație, iar sora Nița și cu sora Ana, care își făceau de lucru pe la proscomidie, râdeau pe înfundate și-și cu coada ochiului, așteptând parcă să se petreacă ceva și mai de haz. Părintele duhovnic își dezbrăcă felonul și epitrahilul, apoi încercă cu ajutorul maicii rasiei să-și scoată și stiharul, lucru ce nu-i decât cu greutate și cu rușine mare. Căci cele două surori poznașe, băgând de seamă că nu și-a îmbrăcat pantalonii negre și din pricina căldurii, îi prinsese răvesmântul sfinții de anteriul cu ei sale. Și când, cu vioșia sa cu ajutorul raisiei, ridică de stihar, se luă totodată și anteriul, rămânându i izmenele în priveliștea maicilor. Maica Raisia schinci un țipăt și fugi în vestmântărie, iar maicile celelalte, văzându-i și ele goliciunea, unele ieșiră ca să râdă sau să trâmbițeze întâmplarea, iar altele își vârâră vederile în cami Duhovnicul însă nu băgă de seamă și încercă singur să-și scoată stiharul. Neizbutind, nu se supără, ci în starea în care se găsea căută o lămurire. Dacă n că satana nu îndrăznește și nici nu poate să intre în sfântul altar, aș zice că întunecimea sa care va să zică a apucat cu ghearele de stihar ca să mă supere și să mă iuțesc într-o aprindere. Dar așa care va să zică se poate ca un fir să se fi prins de copcile anteriului. Ia vedeți cuvioaselor. Maicile însă se să până la una urmate de ucenica de la duhovnicie, nemai rămânând în altar decât soranița, care sări repede și scoase acele. Când se văzu descătușat, părintele Macarie răsuflă ușurat și vrut să pună o întrebare pe care o păstrase în adins pentru la urmă. Văzând însă altarul gol, se mâhnit de ciudă și asemănă pe maicile care plecaseră cu fecioarele cele nebune din Evanghelie. Iar întrebarea o puse niței. Așa e că am ieșit bine, sorăniță." Foarte bine, cinstite, părinte." Răspunse buclucașa clisăriță, făcându-i smerită metanie și sărutându-i mâinile amândouă. Capitolul 5. Răscoala mai înainte de a apune soarele, soborul Sfintei Mănăstiri Ibănești era în ziua aceea într-o fierbere, cum nu se văzuse nici la alegerile de stareță. Ba un cunoscător al trecutului mănăstirii ar fi găsit că nici în Cireșar 1868, când maicile se răzvrătiseră împotriva mesei de obște și ceruseră hrana în bani sunători, nu se trăsese atâta năduf. Și pe drept cuvânt, căci atunci era vorba de ale trupului, iar acum erau la mijloc ale sufletului. Mântuire, rai, iad, canoane, oricum lucruri mai gingașe și mai înalte decât grija unui trup, care și așa tot o să putrezească după moarte. Maica Eudoxia, izvor nesecat de asemănări și de osândiri, Fu de părere că atâtea jale a mai fost în mănăstirea Ibănești, numai la focul cel mare care s-a întâmplat când sfinția ei era soră și ucenică la pitărie. Numai atunci s-au făcut atâtea cruci, numai atunci a mai fost chemat așa de mult și cu atâta evlavie numele lui Dumnezeu și al Sfintei Fecioare, și niciodată că atunci nu și-au mai adus mai cile aminte de ctitorii și de hramul mănăstirii. Ce se întâmplase? Negreșit lucruri de pomină. Un sfert din maici erau anatemisite, alt sfert afurisite, al treilea sfert încărcate cu mii de metanii și cu felurite opreliști. Iar cele care rămăseseră nemarturisite se bucurau deja la celorlalte, hotărâte însă de va fi cu putință să se lase pe gubașe despovedit, fie chiar fugind o vreme din mănăstire. Puțină ușurare simțiră bietele maici când aflară că niciuna din comitet și din administrația mai de jos a mănăstirii nu rămăsese fără grea canonisire. Barim, Iconoma și Casiera spuneau singure că n-au viață să mai isprăvească metăniile. Căci cuviosul Macarie se ținuse de cuvânt. Nu ieșise nicio iotă din slova canoanelor. Iar acolo unde canoanele erau nelămurite și lăsau la chipzuința lui, Dăduse la posturi, la metănii și la seduse se vestea până la cer și până la iad. Aici vedea o călugăriță cu ochii plânși, colo una cu lacrămile și roaie pe obraj, dincolo un pâlc vorbind tare și gesticulând fără fereală, ori altul șopăcăind cu ochii în patru. Hangul îl ținea firește, mai ca Eudoxia. Avea și de ce, căci fusese afurisită și o osândită să facă zece ațe, adică o mie de metănii proaste, oprită un an de la Sfânta Împărtășanie și, ce o supără mai rău și mai rău, timp de 40 de zile să nu grăiască decât șapte cuvinte pe zi, așa cum poruncește legea schimnicilor. A, dar ar fi pedepsit părintele Macarie numai pe maicile de la conducerea mănăstirii, le-ar fi bătut norocul. În două zile n-ar fi avut unde să mai pună ciorapii, dar mai ales borcanele cu dulceață. Ori, dacă i-ar fi zis mintea să canonisească tot soborul și să fie cât mai îngăduitor cu comitetul, toate bunătățile pământului, câte se găseau în cămara mănăstirii și pe la bătrânele sfatului, ar fi năpădit asupra lui. Pe când așa, neștiutor și credul, bietul sfetagoreț și-a pus în cap toată obștea. De ar fi auzit urechile câte se vorbeau pe cu vioșii sale. Ăsta e smintit, soro!" De-o fi tot, să-mi tai gâtul. Nu i-a făcut Dumnezeu degeaba nasul ăla așa de mare. Și picioarele sucite, și barba încălcită, om însemnat. Ce credeți, sfinția lui, că o să facă mulți pureci la noi? Proastă o fi aia care-i damă care da măcar o linguriță de dulceață. Ba chiar nebună. Nici mâna n-am să-i o mai sărut. Umblă cu chiloții în buzunar și judecă păcatele altora. Ce mai sfânt! Faceți-vă cruce, maicilor! De una îmi pare bine, că a furisi pe hoața aia de iconoamă. Făcea s-o afurisească. Am să fac anonul numai de bucurie că a oprit-o pe Sofia de la Sfânta Împărtășanie, că prea să ne ierte Dumnezeu. Ei, ce faci, Marto? Îi mai dai ciorapi? Măcar de la-și vedea cu picioarele goale și crăpate și tot nu-i dau. Să mulțumim maicii starețe că sfinția ei l-a pripășit pe aici, ci că e mai vrea ca ei la alți. Se vede. Las că bine v-a făcut. Am să mă duc mâine să-i pui metanie și să-i duc un borcan cu șerbet de sneură, că drept a judecat și după dreptate v-a osândit. Ia să te auzim după ce te-ai spovedit, tot așa ai să zici? Mie nu mi-e frică. Ipocrita. Pă! Iată ce-ți să vă spui ceva. Auzi că n-a rămas nicio babă din comitet neafurisită. Îi, să-i dea Dumnezeu sănătate." Ulmea mânii și a pornirii împotriva duhovnicului se putea vedea în salonul ei. Maica stareță, femeie trecută de 50 de ani, de obicei liniștită și stăpână pe gândurile și pe mișcările ei, se plimba de colo până colo, sucind și răsucind metăniile de chilimbar să le rupă și mai mult nimic. Maica Platonida, ucenița ei și casiera mănăstirii, nespovedită încă, Privea nedumerită și nemulțumită la înfățișarea Maicii Evgeniei, iar sora Dumitra, una din ascultătoarele stăreției, înțepenise lângă ușa așteptând porunca stareței, care o sunase. Cheamă pe părintele duhovnic, răsuna în sfârșit glasul aspru, aproape bărbătesc al Maicii Evgenia. Numai decât. Ba, nu-l mai chema. Ba, cheamă-l ori mai bine vestește pe maicile din comitet să vie la stăreție. Fugi și tu, Platonido! Până să se adune comitetul, maica stareță, căutând să se mai liniștească puțin, se apropie de fereastră și privi prin perdea de rețea la grupul de călugărițe care ascultau judecata maicii Drasida în chipul unui potop de ocări ce le arunca asupra părintelui Macarie, punându-i la îndoială priceperea meseriei și sănătatea minții. Maica stareță nu înțelese toate cuvintele, dar, din gesturile ei, trase încheierea că trebuie să fi fost greu canonisită. Și fața ei se lumină de un zâmbet. Cuvioasa Drasita, fostă candidată la stareție, biruită de ea numai cu zece voturi, îi pricinuia multe nopți nedormite. Dacă n-ar fi fost sfinția ei în mănăstire ca să-i măsoare tot pasul și să o până și față de cei mai mari pe care îi cunoștea sau căuta în acest scop să-i cunoască, stăreția ar fi fost mult mai dulce. Pe când așa, se vedea nevoită să mai dea pe la biserică măcar la sfinții cu polieleu, să mai împărtășească și mai cile din produsele mănăstirii și să înmulțească plocoanele și zâmbetele către stăpânirile cele mai înalte. Ca să se încredințeze mai bine de pățania dușman cei sale, deschise fereastra și o întrebă: Ce s-a întâmplat, Maică Drasido? Că parcă te văd cam supărată. Fosta, ca să fie stareță, se întoarse numai pe jumătate. Mă mir că mă mai întrebi prea cu Eu nu știu despre ce e vorba. Apoi, de unde să știți prea cu voastră? O stareță firește n-are trebuință să știe decât ce se petrece pe moșie, la grajdi, la cămară, în pivniță și la casierie. Încolo Dumnezeu cu Ne-a dus duhovnic de nepricopsit. Stareța se făcu că nu pricepe. Cum, mai că Drasido, nu-ți place? Îmi pare rău că nu ți-am cerut și părerea sfinției tale. Te-ai spovedit? Eu nu. E... Atunci când te-ai spovedi și te a afurisi și ți-o da să faci o mie de metănii și te-o pune să postești până-i cădea din picioare, să te auzi ce-ai să zici. Așa că non ți-a dat sfinției tale, Maica Drasido. Așa. Și maica Drasida se întoarse cu spatele. Vai de mine și de mine, se văita stareța prefăcându-se foarte supărată. Miluiește-ne pre noi. Amin. Ce se aude, eu Eudoxio? Foc. Ce zici? Foc, foc și pârjol. Știi ce înseamnă foc și pârjol? Când pui chibritul într-o claie de paie și o lași să ardă. Adică? Adică. Mă mir că te faci nisnai. Ai dus pe nespălatul ăla aici să-și bate joc de mănăstirea întreagă. Acum ai înțeles ce e cu focul și cu pârjolul de care zic? Dar nu l-am adus eu, maică. Satana cred că nu l-o fi adus." Miluiește-ne pre noi! Amin! Maica Iperechea își vărâ mai întâi burta rotofeie, apoi pantofii cu cătărămile intrate în carne și numai după aceea își arăta capul lat, cu nasul turtit și cu părul ieșit în stive seine, de sub camilafcă. Din uitătura aspră strecurată printre gene, se putea ușor ghici cioroade la inimioară. Blagosloviți! Domnul și Maica Domnului! Îi răspunse stareța cu dulceață trezită în glas. Domnul!" zise apoi și maica Eudoxia spre a se achita de o neplăcută datorie. A venit sora Dumitra și mi-a spus că ai treabă cu mine." Da, maică eu, uite, să mai vorbim câte ceva de ale mănăstirii." Maica Eudoxia sări arsă. Să mai vorbim câte ceva? De ce o colești și nu spui drept?" Ne-ai chemat să vedem ce e de făcut cu călugărul ăla care a pus mănăstirea în picioare. Parcă n-ar fi tot, Doamne, ferește, se închină maica-i perechea. Ba, e nebun de-a binelea, împlinim maica Eudoxia cu ochii închiși. Miluiește-ne pre noi. Amin. Din dibuielile de la ușă, maicile înțeleseră că trebuie să fie cu cuvioasa Elpidia operată de curând la ochi. Stareța se ridică să-i deschidă. Vai de mine și de mine, că rău mai e de omul care nu mai vede cum trebuie, se văită maica Elpidia, troncănind cu ciomagul pe dușumele. Ei, dar tot mai zărești, sfinția ta, că un ochi e mai zdravăn, o mângâie stareța. Maica Elpidia se înțepeni în picioare și în băți. Doar n-ai fi vrând să-i pierzi pe amândoi. N-ar strica Dumnezeu că multe răutăți ai mai făcut când s-a întâmplat să fii stareță." O atinse maica Eudoxia. Maica Elpidia ridică bărbia și îi lăsă să-i se vadă un neg acoperit de un smog de păr. A, păi dacă începi iar cu vorbe de-astea, eu mă duc." Și mută o magul către ușă. Maica stareță îi sărie în cale. Stai, unde te duci? Parcă ziceai că n-ai să mai pui la inimă dale mai maicii Eudoxiei." Așa am zis. Și așa e. Dar să-și mai ție și agura, măcar când e omul la necaz." Da ce necazuri ai, soro? Că la ochi te-ai vindecat," zise împăciuitoare Maica Eudoxia. Cu sfințenia ta n-am împărtășire," îi e vorba Maica Elpidia. Și se lăsă gemând într-un fotel. Căh, căh, asta e Maximilia," ghici Maica Eudoxia. C-H, c Să știți că a dat întreamă gărească, râse maica Evgenia. c câh! Miluiește-ne noi. Amin, amin. c câh, Maica Maximilia, se ivi cocoșată, tușind în sec și după ce îi scodi salonul cu o privire greoaie, întrebă mirată. Ați și venit, soro? Eu cred că eu, dox, e aici a mâncat. Apoi dau slavă lui Dumnezeu că până în ceasul de față nici n-am chiorât și nici nu m-am cocoșat, răspunse înțepată maica Eudoxia. Dar ce-o fi cu maica Nonade nu mai sosește?" zise maica stareță, mai mult ca să schimbe vorba. Nu au cum bodogănește pe la fereastră?" răspunse maica Eudoxia arătând cu amândouă mâinile. Ce obicei la sfinția ei să vorbească singură?" se miră maica stareță râzând. Apoi mai bine singură decât să răscolească toată mănăstirea, cum au unele o limbă, zise maica Elpidia, pocnind cu bățul în covor. Maica Eudoxia, la un semn al stareței, se săcăi pe scaun și înghiții vorba. Miluiește-ne pre noi! Amin! Maica Nona, înaltă cât un plop și blândă ca o aie și tot așa de albă, cu fața zbârcită ca dosul unei pâini înghesuite în cuptor, cu nas subțire și ghebos și cu mustăți neisprăvite, păși sfioasa aducând o carte uriașă la subțioară. Ai venit cu Sfânta Scriptură, soro?" o întâmpină firește Maica Eudoxia. Ba, eu zic că e epidalionul," răspunse Maica Nona, întorcând cu îndoială scoarța de lemn și piele. Uite, m-a furisit Părintele Duhovnic, ăsta care a venit acum. Și-l luai să se uite maica stareță să vadă după care legea a găsit sfinția lui cu cale să mă canonisească așa rău, că eu de păcătoasă o fi, dar nu-mi vine să crezi că am căzut așa de tot. Maicile făcură răhaz și urmând pe cea mai mare, se așezară mai bine în foteluri. Maicilor, grăi stareța, v-am chemat pentru două lucruri. Ba, pentru nouă, întrerupse maica eudoxia la repezeală. Mai bine spune drept că ne-ai chemat să vedem ce e de făcut cu sărăcia asta de duhovnic, că a pus mănăstirea în picioare de nu mai știu bietele maici ce mai e de capul lor. V-am chemat, urmă maica Evgenia, fără să țină în seamă întreruperea maicii Eudoxiei, ca să ne sfătuim mai întâi în privința surorilor pe care trebuie să le recomandăm Sfântului Sinod pentru a fi călugărite, și apoi să vedem ce s-a întâmplat cu părintele duhovnic." Că mi s-au plâns câteva aici, că ar fi fost năpăstuite la spovedit. Maica Elpidia lovi nervos cu bățul în piciorul scaunului, iar maica Eudoxia, la un gând cu ea, se întâmplă și astfel de minuni, se ridică în picioare. Ce năpăstuit și-a bătut joc de bătrânețele noastre, aia a făcut. Auziți, sfințiile voastre, că dacă faci și tu baie să-ți cureți trupul ca orice ce muritor, să te dea anaftemii. De unde s-a mai pomenit bat jocura asta?" Eu parcă l-am auzit de scaldă," zise îndoielnic mai Nona. Scaldă, scaldă," repetare toate maicile râzând. Auzi, dumneata, scaldă, nici măcar baie nu știe să zică. Apoi dacă nu s-o fi scaldând sfinția lui, ce-mi pasă mie? N-are decât să-l mănânce păduchii." Maică e udoxiu." La vorba stareța, spune la pateric că nu se cade că să-și vadă goliciunea. Și părintele duhovnic, și părintele duhovnic al Sfinției tale a luat o de căpătâi." Se burzului Eudoxia. eu Eu cred că nu se cade să vezi goliciunea altuia, dar peata își dete cu părerea maica ca Și eu tot așa bănuiesc în cuvința cu Maximilia. Că măcar uitându-te după vreun îndrăci de purece și tot, Doamne ferește! Pe mine m-a întrebat dacă am dormit vreodată într-o mănăstire de bărbați, se plânse mai canona, și dacă i-am spus că s-a întâmplat de câteva ori să mă prinză noaptea, fie la Cernica unde am avut pe fratii Mio Nicodim, Dumnezeu să-l ierte, fie la Căldărușani, după grău după lână, m-a cicălit sfinția lui și m-a mustrat pentru atâta lucru. Iar la urmă mi-a zis ca și când ar fi cetit pe carte: După glăsuirea canonului al 47-lea al celui de-al 6-lea sobor ecumenic, te afurisesc. Dar pentru că acest mare păcat, desoro, l-ai poftorit de mai multe ori, socotesc să-ți mai adaug și de la mine 20 de ațe pe care să le faci seara înainte de culcare, iar nouă luni să nu te împărtășești. Uite, chiar așa mi-a zis. N-am uitat nicio vorbă. Nu știu ce părere aveți sfințiile voastre, dar eu nu cred să fie așa de mare păcatul dacă dormi unde te apucă noaptea. Mai ales într-o mănăstire unde sunt frați de noștri," îi sărie Elpidia în ajutor. Tot așa am gândit și eu, maică Elpidio, și ca să-mi din bănueli, uite, am adus pidalionul, cresc că n tecla, să se uite în el cine cunoaște mai bine." Că nici ucenica mea nu se prea pricepe, nici eu nu meresc unde trebuie. dă el l eu, zise maica Elpidia cu răutate. Ei, dar parcă nu mai eu sunt aici, se mânie maica Eudoxia întorcând capul. Citește sfinția ta că ai fost tareță și trebuie să știi. Ei, dacă aș avea vedere bună, nu te-aș mai ruga eu pe sfinția ta, oftă maica Elpidia. Oho, și când vedeai bine erai grozavă mărâi Eudoxia. Maica Maximilia luă cartea de legi din mâinile nonei și o deschise la scoarță. Dar n-apucă să silabisească bine titlul, că o podidit tusea. c c h, -h, -h, -h, -h hapciu Chef îi ură Maica Tigna Tignafesul îi proroci Eudoxia. Foarte mulțumesc! Și Dumnezeu Hapciu! Ca vecină Maica Iperehia Lopidalionul și, după ce șterse ochelarii și îl cocoță pe nas, îl deschise de-andoaselea. Prilej pentru maica Eudoxia mai ales să-și întinde fălcile. N-am ochelarii alți la mine," se scuză maica Iperehia, că ăștia sunt numai pentru vedere de departe, nu sunt pentru cetit." Lăsați surioarelor să citească maica stareță, nu vedeți că nu sunteți în stare?" le mustră maica Eudoxia. Și, luând pidalionul de la Iperehia, îl întinse maicii Evgeniei. Dar maica Iperehia se simți jignită mai mult pentru repezeala cu care îi se luase cartea. Da, de ce nu cetești sfinția ta, că ai nume de împărăteasă?" Maica Eudoxia făcu ochii mari și căscăgura. Da, de unde și până unde ai aflat sfinția ta, că am eu nume de împărăteasă?" Da, cum soro?" N-a chemat-o Eudoxia pe împărăteasa care a surghiunit pe sfântul Ioan gură de aur? Ia uite-te, frate, da mare filo te iscași!" Se prefăcu că se miră ca Eudoxia. Stareța își puse ochelarii și se apucă să citească pe coperta din lăuntru. Dar Eudoxia-i de tezor. Cată soro acolo unde scrie de soborul al șaselea, n auzi ce spuse nona?" După multă dibuială și după ce șterse ochelarii de câteva ori, puind la grea încercare răbdarea eudoxii, Maica Stareță izbuti să dea de capitolul sinodului cu pricina. Dar acum nu cunoștea numerile. Maica Elpidia cătă să-i vină în ajutor. Eu știam că 40 e ca M mare, dar nu mi-aduc aminte cum focul lui E7. Plictisită, Maica Stareță chemă pe Platonida. Casiera, cunoscătoare și cu vedere bună, găsi canonul al 47-lea și-i citire. În nici în mănăstire bărbătească femeie, nici în mănăstire femeiască bărbat să doarmă, că afară de toată potignirea de scandală, se cade a fi bun creștin. iar de va face cineva aceasta, ori cleric de-ar fi, ori mirean de-ar fi, să se afurisească. Platonida citi apoi și tălcuirea din care se văzu că opreliștea e mai vârtos pentru monași, căci lor își pricinuiesc scandală, aprinzând focul cel în fire sădit al poftei. Maicile surprinse de asprimea canonului se priviră câteva clipe în tăcere. Pentru întâia oară în viața lor, destul de lungă, făceau cunoștință cu vechile legiuiri bisericești și nu le venea să creadă că ar fi așa de grozave. Grăi maica nona. De, maică stareță, așa o fi, văz și eu acum. Dar de când m-am pomenit în mănăstire, nu știu să se mai fi făcut vreodată astfel de poprire. Parcă, sfințiile voastre, n-ați găzduit niciodată într-o mănăstire de bărbați? Ehe, făcu maica Maximilia, rătăcind cu gândul în trecutul îndepărtat. Ce era odată, știți până nu se luaseră averile. Ea spune, maica Iperechio, Ba, să spune Eudoxia că îi merge gura mai bine. Ea spune soro. Maica Eudoxia își drese glasul, apoi își l seamă. Spuneți, sfinții voastre, că sunteți mai bătrâne. Ne spuneau și nouă maicile noastre, Dumnezeu să le ierte, Începui Elpidia, că mai înainte vreme, până nu se luasă averile de la mânăstiri, tot lucrul călugărițelor era pentru părinți. Ei le aduceau lână, iar ele le făceau ciorapi, le țeseau aba pentru haine, le făceau cămăși și nu le mai oprea nimeni să se ducă să ia ce trebuie, ori să vie ei să le aducă acasă. Ba, că în săptămâna dinaintea Sfântului și Marelui Post, adică a brânzei, asta nu știu dacă o fi chiar așa, se duceau maicile cu dăsagii cu plăcintă și încălțate cu opinci, cum se purta pe atunci, și nu le mai afurisea nimeni. Și doar slavă Domnului, Că or fi fost și pe vremea aia duhovnici." Dar ce duhovnici? Se găsi trăistarul ăsta maisteț să dezgroape canoanele." N-ai auzit, soro, că ăsta e din Sfântul Munte?" zise maica Eudoxian Bad șocură. Măcar de-ar fi chiar și de la Ierusalim," strâmbă nasul maica Maximilia. Sfinția ta ce zici, Maica stareță?" întrebă nona nedumerită. De, maicilor, grăi stareța?" Știți bine că de părintele Iason Dumnezeu să-l ierte, nu se mulțumeau că călugărițele, fiindcă era prea iertător. Toată lumea vrea un duhovnic mai aspru, iar acum se jăluiesc de ăsta pe care Dumnezeu și cu Sfântul Dimitrie ni l-au adus, tocmai din pricină că este așa după cum doriseră. Știți bine că doar nu cred să fiu uitat de ieri și până azi, cum ne-am înțeles cu Sfinția lui când a venit, să ne spovedească după canoane. Ei, acum a ce mai vreți? Da, cine credea soroc o să fie canoanele așa de rele?" se rățoi maica Iperehia. Tare aș vrea să știu cine au fost tăia care au scornit astfel de canoane. Că doar Dumnezeu îmi închipui că nu le-a scornit," zise maica Maximilia, cu chef de ceartă. Sfinții părinți le-au făcut maică," o lămurii casiera privind-o de sus. Dar Maximilia nu se înfricoșă." l fi făcut pentru vremurile alea de atunci, nu pentru acum. Dovadă e că niciodată de când mă spovedesc în mănăstirea asta, și doar sunt 54 și patru de ani, n-am pomenit să zică un duhovnic, te afurisesc, sau știu eu ce-ți mai fac, după canonul cutare. Canoniseau duhovnicii așa cum iau sfințiile lor. Ce mai calea valea maicilor? Sfetagorețul ăsta trebuie să fie scrântit la cap. Auzi, dumneata, să vie de peste nouă țări și nouă mări, să ne strice pacea cu canoanele sfinției lui. Pașaportul și îi sprăvim cu belea. de te o sânda maica Eudoxia. Pe mine m-a afurisit, fiindcă am postit vineri în săptămâna brânzii, se plânse Maximilia. Auzi, dumneata, în loc să-mi mulțumesc pentru înfrânare, m-a afurisește, ci că așa scrie la canoanele sfântului Nichifor. Mărturisitorul, o ajută maica Platonida." Așa parcă i-a zis. Trebuie isprăvit cu sfinția lui." Își spuse din nou părerea maica Eudoxia. Nu vedeți că își bate joc?" Fie încredințată, sfinția ta, că chiar dacă ei fi spus că ai mâncat brânză, în vinerea aia, găsea el pe undeva vreun canon și neafurisită tot nu scăpai." Eu cred că sfinții părinți au făcut canoanele numai așa ca să le cetim." zise cu nevinovăție cu vioasa nona. Maicile făcură haz. Ba, le-au făcut pentru vremea aia când erau eresuri în biserică. Gângă vine, sigură, cu vioasa Iperehia. Sfinției tale, ce canon ți-a dat să faci, Maica Eudoxio? Întrebă stareța cu oarecare răutate pe cea mai guralivă din comitet și din toată obștea. Întrebarea surprinse pe maica Eudoxia. Apoi... Răspunse ea cu aer nepăsător. Nici nu m-a furisit, nici anaftemii nu m-a dat. Doar m-a pus să fac o mie de metanii proaste, iar timp de șase săptămâni să mă hrănesc numai cu verdețuri și să nu vorbesc decât șapte vorbe pe zi. Veselie de obște Maica Elpidia răsuflă ușurată, Maica să scăpă metaniile, Maica Iperehia de dărdei burta, Maica Nona aș făcu cruce, iar maica Maximilia se înnecă într-o tuse, încât funevoie nevoie de pumnul zdravăn al stareței ca să se liniștească. Să știi de la mine, Eudoxio, că ți se scurtează limba dacă n-ai vorbit tu patruzeci de zile," observă maica Iperehia între două salturi din burtă. Și dacă îi face atâtea metanii, are să-ți ia sărăceala din spate," adăugă maica Maximilia. Și se porni din nou pe tușit. Dar abia ar mai scăpa nița de atâta frichineală, râse și maica Evgenia. Iar maica Elpidia era în culmea bucuriei. Maicilor, grăia ridicându-se în picioare cu ajutorul ciumagului. Pe mine m-a oprit părintele duhovnic doi ani de la sfânta împărtășanie. Dar cu toate astea declar în fața sfințiilor voastre că nu mai am nimic împotriva sfinției lui. Ba, din toată sărăcia mea, am să rup cinci lei să-i fac un culion nou, și mai dau și pânză pentru cămașă. Iacă așa, numai de părere de bine, că a oprit-o pe Eudoxia să mai vorbească. Aferim de așa canoane și de așa duhovnic. Bravo! Maica Eudoxia sărie înțepată. Pe mine m-a pedepsit pentru un dar cu care m-a lăsat Dumnezeu, că tot mai bine e să vorbești mult decât să gângăvești ca un mutuligă. Dar pe Sfinția tatea a canonisit pentru răutate și pentru că ai mâncat mănăstirea 15 ani de zile. Taci blestemato. o Ia că n-am să tac deloc, am să vorbesc astă seară ca să-mi ție șase săptămâni. Maică stareță, îți declar și eu că n-am nimic, nici cu canoanele și nici cu părintele duhovnic. Parcă era vorba să-i dăm teșchereaua, o întrerupse cu ciudă maica Iperehea. Nici de cum. Lăsați-l aici că e bătrân și smărit și adâncit în scripturi și aspru așa cum doream și cum ne trebuia. Ba să plece. Ba să nu plece. Ba da. Ba nu." Văzând că se îngroașe cearta, maica stareța amână hotărârea pentru a doua zi după leturghie. Maica Elpidia ieși vorbind în folosul duhovnicului, maica Eudoxia asemenea, maica Maximilia tușind, Maica Nona tot nedumerită, iar Maica Iperehea oftânda nemulțumire. Capitolul 6. Puțină filozofie În vremea aceasta, părintele Macarie, călugăr les necrezător și nedeprins a cunoaște oamenii, plutea pe norii cerului și împărtășea sorii Anei bucuriile și nădejdiile lui. Eu am credința, sora Anișoară, că într-un an care va să zică, dacă mi o ajutat Dumnezeu, am să fac aici o mănăstire de călugărițe mai abitir ca aceea pe care o cărmuia cu vioasa Macrina, sora Sfântului Vasilie. Că răbdare care va să zică mi-a dat Dumnezeu unde a ajuns și am mai prins o leacă și de la fratele Gervasie, mularul meu din Sfântul Munte. Știu și carte, sunt bun și aspru după cum vin care va să zică prejurările. Iar maicile călugărițe am băgat eu de seamă că oricât ar fi de împuținate între cele duhovnicești, sunt smărite și ascultătoare și nici măcar una n-a cârtit cum că i-am făcut mustrare aspră și i-am dat canonisire grea. Poate dos să fi cârtit cumva vreuna, încercă sora Ana, un duș. Bătrânul își strânse barba între palme. Ai auzit frăția ta pe vreuna zicând ceva?" A, nu, cinstite, părinte, n-am auzit nimic. Din potrivă, maicile sunt foarte bucuroase că le-a trimis Dumnezeu și cu Sfântul Dimitrie, un duhovnic așa ca sfinția voastră. Dar, de, îmi închipui că s-or fi găsind și dalea cu la în vârful limbii. Nu știți cum sunt, maicile?" Duhovnicul se bucură. Ba, eu aș vrea să se plângă toate, soroană." Ba chiar să țipe și să răcnească asemenea unor fiare închise în cușcă, fiindcă atunci, care va să zică, înseamnă că rănile sunt mari și adânci, iar alifiile sunt spre folos. Nici când nu se vindecă o rană cu apă rece, ci mai rău se întinde și se înrăutățește. Și iarăși, niciodată nu se tămăduiește omul de păcat, dacă duhovnicul îi dă, care va să zică, numai sfaturi. La rana trupească trebuie o travă care să usuce. Iar pentru rana sufletească se cuvine canon care să curețe și să facă pe cel păcătos să se ferească de pricinile păcatului. Îl luați ceaiul, cinstite, părinte, că se răcește." Îl îndemnă sora oarecum plictisită. Părintele Macarie învârtit lichidul galbui cu lingurița și cu vârful degetului arătător, apoi îi sorbi și strâmbă nedumări din nas. Mai trebuie rom, cinstite, părinte. Ori nu e îndeajuns de dulce." Ba, îmi pare că ai pus cam mult rom, soreano, și mie nu mi se cade care va să zică să beau băuturi bețive, că pricina de sminteală voi fi și în zadar mă ostenesc. În ce merge, cinstite părinte? Și apoi n-am pus decât un sfert de pahar, îl liniștișă galnica ucenică. Bătrânul sorbice aiul jumătate apă, jumătate rom, în vreme ce sora Ana îi rânduia cărămizile la capul rogojinei care luase locul patului. Ai să-ți rup coastele la noapte, prea cinstite, părinte. Mai bine să-mi rup coastele, soro, decât să-mi pierd sufletul, zise duhovnicul moțăind asomn. Ești foarte obosit, cinstite, părinte. Părintele Macarie se învioră repede. A, nu, nu, eu nu sunt niciodată ostenit, sora Ano. Călugărul nu se cade să ostenească decât atunci când aleargă alături cu ale călugăriei. El trebuie să fie veșnic treaz, căci trupul este neputincios, iar Duhul e o osârduitor. Eu care vă să zică, am văzut și călugări care dorm cu vreme și fără de vreme. Au din lenevire, au din neputința trupului. Dar aceștia sunt călugări numai cu numele și cu haina, iar nu și cu fapta. Privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită, zice apostolul. Ați avut mult de lucru astăzi cu spoveditul maicilor cinstite părinte, îl lăudă sora Ana, abia năbușind un căscat. Într-o voastre veți lua plata voastră, zice Sfânta Evanghelie Soraanișoară. Și apoi, cine știe ce lucru greu n-am făcut, că doar limba s-a ostenit, iar trupul s-a odihnit, și nici limba care va să zică n-a trebuit să bat prea mult căci am văzut repede cum că nu-i nevoie de întrebări cu zecile și cu sutele, întrucât fără de legile au covârșit capul maicilor. În Sfântul Munte, toată ziulica mă nevoiam dinpreună cu bietul Gervasie, iar noaptea mă duceam la utrenie și nu dam ochilor mei somn și nici genelor dormitare, până nu făceam și pravila. Iar bietul fratele Gervasie, tare mi-e dor de el sorano. Picotea pe lângă vreun zid sau pe vreo piatră și când îl strigam dimineața, Gervasie, el, care va să zică, îmi răspundea fără zăbavă prelimba lui și îndată venea la mine moțeind din cap ca și când ar fi zis, Bună dimineața! sau Blagoslovește, Ava Macarie! E adevărat că dobitoacele sunt mai bune decât oamenii cinstite, părinte, care va să zică, Sunt și oameni buni, sunt și oameni răi. Și sunt și dobitoace necuvântătoare bune și sunt și de cele rele. Iar atât bunătatea cât și răutatea, vin au din fire, au din răvire. Iar dacă sunt din fire, nu se pot schimba. Iar dacă sunt din răvire, se pot întoarce. Adică răutatea întru nerăutate și bunătatea spre cele rele. Fratele Ghervasie era care va să zică bun din fire. Iar petrecerea cea îndelungă în și smereniei mele, și să nu -mi fie mie a lăuda, decât în crucea Domnului, l-a făcut și mai bun și mai cu înțelegere. Și asta să nu te pune într-o uimire, căci în vremile de demult și în cele mai de aproape, multe dobitoace și multe sălbăticiuni au fost îmblânzite de cuvioșii puznici, au prin graiul lor, au prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Îmi pare că sunteți cam răgușit, cinstite părinte. N-ați vrea să vă fac așa un amestec de lapte dulce cu ou?" zise sora Ana, cu ochii la nasul duhovnicului și cu gândul aiurea. Eu, soră Ano, să nu fie mie a lăuda în mele, m-am obișnuit a mă îngriji mai mult de suflet decât de trup. Dar acum, fiindcă e vorba de gâtleș, fără de care nu pot nici a cânta Domnului, nici a sluji oamenilor, mă închin dragostei frăției tale." Cate însă ca nici o steneală prea mare să faci, nici pagubă să pricinuiești, care va să zică pentru băregata unui ticalos de bătrân. Sora părăsi cu lenevire nasul duhovnicului și se ridică să iasă. În aceeași clipă răsunară trei ciocănituri în ușă. Miluiește-ne pre noi! Amin! Ucenița maicii Eudoxia intrăz banghie cu un taler învelit într-un șervet și făcu metanie duhovnicului. Cinstite, părinte, blagosloviți și iertați că am venit așa târziu, că poate eți fi și sfinția voastră ostenit. Nu face nimic, soră Nițo, căci nu osteneala antru cele duhovnicește este pricina pierzaniei, ci nevirea și dormitarea. Eu nu mă supăr, nici pregeta deschide, chiar în miezul nopții dar veni cineva să-mi căci sunt duhuri de noapte care turbură gândurile și aduc ispite." Și duhovnicul, care va să zică, se cade a fi gata în toată clipa spre ajutorința celor ce caută liman neviforat. Anița dezvăli farfuria. Uite, cinstite, părinte, v-a trimis Maica Eudoxia câteva bucățele de plăcintă, ca să vă mai îndulciți și sfinția voastră." Părintele macari aruncă o privire întrebătoare sorii Anei. a cinstite, părinte, îl îmbie și aceasta." Că nu se cade să refuzi dragostea maicilor. O să mai primiți și altele. Stomac bun să aveți." Bătrânul pipăi bucățelele de plăcintă din ce în ce mai înseninat la față, apoi le blagoslovi și îi mușcă dintr-una. Care va să zică e cu brânză? Cu brânză cinstite, părinte. Bine s-o o să-i spui maicii Eudoxiei că-i mulțumesc și că nu din lăcomia ochilor au din trapântecului a am primit darul sfinției sale, ci pentru că nu se cade a nu primi dragostea aproape lui tău." Hm, nu e rea? Ea, anișoară!" Sora Nița își dibui buzunările și scoase o sticluță. Uite, prea cinstite, părinte, și asta e tot de la maica Eudoxia. Bătrânul opri mâna cu plăcintă înaintea gurii și privi la sora Ana. Aceasta strânse fălcile ca să nu râdă. Ea, cinstite părinte, că asta e băutură dulce, nu face niciun rău și e bună pentru răgușeală. nu e așa, nițulico?" Ucenița maicii Eudoxie a priceput și șinăbuși râsul. Tocmai, cinstite părinte, a văzut măicuța că ați cam răgușit la spovedit." Duhovnicul l-o sticla și o privi pe amândouă părțile, trudindu-se în zadar să ghicească vreun cuvânt din scriptura franțuzească. Care va să zică e bună pentru răgușeală? Bună, cinstite părinte! Dacă e așa care va să zică, a sosit la vreme, că și gâtul cere doftorie și scapă și sora Ana de a mai face amestecătură de lapte cu ou și cu zahăr. Ucenica de la duhovnicie aduse un burghiu și destupă sticla. Părintele e gustă și păru mulțumit. Nu-i așa cinstite, părinte, că parcă te unge pe gât? Părintele e mai poftori odată." Așa e, dar mi-e teamă că, deși e dulce și unsuroasă, să nu fie și bețivă, că atunci, care va să zică, s-ar birui și răgușala, dar ar și satana." N-aveți nicio frică, cinstite, părinte," îl încurajară amândouă surorile." Trei bătăi, pogniră scurtă în ușă și glasul limpede al maicii Platonida, se întâlni cu răspunsul repezit al surorilor. Miluiește-ne pre noi! Amin! Ucenița și sfătuitoarea stareții și în același timp secretară și casiera a mănăstirii, păși încet cu gâtul țeapăn și cu ochii scoditori. Preacuvioase, părinte, nu vă supărați că am venit la vremea asta! Uite, v-am ascultat ieri în biserică și așa de mult mi-a plăcut cuvântul pe care l-ați ținut, precum și mărturiile pe care le-ați adus din viețile Sfinților și din Sfânta Scriptură, că mare dragoste am prins pentru Sfinția voastră și pentru darul pe care vi l-a dat Bunul Dumnezeu. Și am venit ca să vă cunosc mai bine și, dacă se poate, să mă mai îndulcesc cu lucruri de folos din gura Sfinției voastre." Părintele Macarie își scutură barba și mustățile fără să izbutească ale le de toate firimiturile de plăcintă, apoi aruncă o privire Anei. Aceasta, care la intrarea Platonidei își pierduse veselia ca și sfăranița, vrut să se aplece și să-i șoptească la ureche un singur cuvânt, spioana. Dar, de teamă să nu fie observată, își luă seama și recomandă musafirul. E mai ca Platonida, casiera mănăstirii și mâna dreaptă a maicii tarițe. Nu cunoști, cinstite părinte! Bătrânul mai făcu la iuța la o ispașă pe la gură, apoi răspunse puțin cam rușinat. Așa? Îmi pare bine și iartă-mă cu vioasă că mă găsește așa. Uite, mi-a trimis mai ca eu bucățile astea de plăcintă, și eu, ca ăla flămându m apucai să le mănânc. Și tot sfinția ei mi-a trimis și sticluța asta. Eu care va să zică, nu știu ce fel de băutură e, dar fetele zic că ar fi bună pentru răgușală. Sfinția ta, nu te sminti." Casiera a zbârci ușor din nas. Vă de mine, prea cuvioase părinte! Luați, nu vă feriți de mine, că pentru asta vi le-a trimis maica Eudoxia. Și trebuie să vă obișnuiți că o să vă aducă maicile de toate, că sunt așa de mulțumite." Îmi vine să-i dau cu sticla în cap." Șopti sora Ana la urechea sorinița. Dracu o aduse. și aceasta abia clintindu-și buzele. Părintele Macarie își mângâie barba din mijloc, apoi pe cele din părți. Mai romul din ceai, mai gustările repetate din sticla cu lichior, la care se mai adăugară cuvintele dulce ale platonidei, pare că-i mai întinsă răfața și înduioșare ochii. E adevărat că sunt mulțumite, maicile, de smerenia mea, foarte mulțumite, cinstite părinte! Parcă a picat Dumnezeu din cer. Surorile aruncară Platonidei o privire tăioasă, iar duhovnicul trist din cap. S-au împlinit și cu mine cuvintele psalmistului Maica Platonido. Și au ales pre David sluga sa, că multe am mai pătimit și multe m-am nevoit până m-a adus Dumnezeu la vrednicia de față. Iar acum care va să zică se bucură inima mea și se veselește, Duhul meu, că toate câte le-am agonisi din cetire, au din predania bătrânilor îmbunătățiți, nu le voi împrăștia nici în vânt, nici pe piatră, nici în spini, ci în pământ bun, ca să răsară și să dea rod însutit la vremea lor. dacă îmi va ajuta milostivul Dumnezeu și eu pentru asta mă rog, să știți că nu voi cruța nici o osteneală pentru a face aici o sfântă mănăstire așa ca să se ducă vestea peste hotare și peste veacuri. Cum că a venit un călugăr de la Sfeta Agora, care le a izgonit polcurile de draci, celoaseră care va să zică soborul în ohăvnicie, și a făcut să se coboare cetele îngerești și să se amestece cu cele călugărești. Și fiindcă maicile sunt așa de bune și așa gata a primi învățăturile și poruncile mele, mă voi grăbi să pun reguli aspre, așa cum am văzut la Sfântul Sava, și cum au fost la mănăstirea neadormitilor, și cum m-o mai lumina Dumnezeu. Dar mi-e teamă numai de un lucru, că până s-or deprinde maicile ea la cea nouă, să nu se smintească o făptura mea, că urât sunt și neîngrijit sunt. Cinstite părinte, de ce e nasul sfinției voastre așa borcănat? întrebă sora Ana, uitând că Platonida e de față. Bătrânul își dibuie nasul cu mâna ca și când n-ar fi știut cum este și răspunse fără să se supere. Nasul meu, soră Ano, e așa care va să zică cum l-a lăsat Dumnezeu. Nici eu și nici părinții mei nu sunt vinovați că n-a ieșit mai frumos. Dar care va să zică, ce lucru mare crezi frăția ta că înseamnă nasul în viața unui om? Ajută el la mântuirea sufletului? Au, îți de minte mai multă decât ți-a lăsat Dumnezeu? Au vreun ajutor, ori măcar un sfat la vreme de primejdie? Da, de unde? E și el acolo un zgârci cu care te poți sluji care va să zică la fel. Au de e țuguiat, au de e cocoșat, au de e borcănat. Iar cine se leagă de nasul omului, se vedește a nu fi în stare să priceapă ce e în capul celui care poartă nasul. Frăția ta, sora anișoară, ai un nas cât se poate de frumos. Dar dacă afară de nas nu ți-o fi lăsat Dumnezeu altceva mai bun, ce folos vei aduce în lumea aceasta? Și cu ce te vei călători în cea de dincolo? Și ce îi zice frăția ta de o călugăriță care ar striga în gura mare sau și-ar șopti numai pentru sine? Nu mă spovedesc la duhovnicul acesta că urât e și n-a are. Blagosloviți și iertați, prea cinstite părinte!" se smeria rușinată. și îi făcu metanie. Să fii blagoslovită și Dumnezeu să te ierte, că tânără ești și minte necoapte ai. Dar să nu crezi frăția ta că m-au supărat, sau m-au mâhnit cuvintele pe care le-ai grăit. Omul înțelept nu se supără niciodată, nici chiar atunci când un nebun iuțit că s-a împiedicat de o piatră, o ia și o aruncă în cap. Iar de mâhnit se mâhnește numai când limba lui nu înțelege cine trebuie să o înțeleagă. Și apoi eu în seara aceasta sunt așa, un fel de filozof. Fiindcă duhovnicul nu se cade să fie numai un tiran care afurisește și poruncește oamenilor să-și întindă oasele și să-și topească o sânza. El trebuie să fie câteodată și un fel de filozof. Ce e filozofia preacuvioasă, părinte? Îl întrebă maica Platonida, bucuroasă că i-a dat singur prilej să-i cunoască priceperea. Întrebarea surprinse cum pe părintele duhovnic, ca să-și dea un pic de răgaz cu vioșia sa gustă de două ori din doftoriile aduse de sora Nița. Barem de a scăpa de răgușeală. Ce zici, sora Nițo? Scap, cinstite părinte. Apoi îi bucățica de plăcintă începută. Care va să zică e cu brânză? Cu brânză, cinstite părinte. Așa, Acum să vedem care va să zică ce e filozofia. Eu, mai maică Platonido, adevăr îți grăiesc că n-am citit și nici măcar n-am văzut o carte filozoficească. Știu doar că elenii se îndelădniceau mai vârtos cu filozoficeștile învățăturii și mai știu că însuși Sfântul Vasilie și Sfântul Grigorie de Nazians au învățat filozofia la Atena. Dar eu am citit viața Sfântului Mucenic Iustin, filozoful, și am aflat de acolo că filozofia elinească te învață care va să zică multe lucruri de folos, dar nu ți ajută să descoperi pre Dumnezeul cel adevărat. Adică se cheamă că e așa ca un fel de babă legată la ochi, care umblă prin lumină și lumină caută. Însă tot mai bine m-am folosit de la niște cărturari greci care mergeau de la lavra Sfântului Atanasie către Dafin, iar eu mă întorceam din acest port al Sfântului Monte, împreună cu fratele Ghervasie, care abia se mișca sub povara din spinare. Și pe semne că acești greci învățați grăiau despre filozofie, căci deodată s-au oprit în dreptul fratelui Ghervasie, și a zis unul, arătându-l cu toiagul: După mine, Măgarul acesta este cel mai mare filozof din lume mai mare care va să zică și decât Diogen, și decât Pitagora, și decât Platon. Căci el nici nu citește în stele, nici nu umble cu lumânarea aprinsă în faptul zilei, nici întralt nu bate câmpii după adevăr. Eu atunci, auzind câtă cinste se face fratelui Gervasie, m-am oprit din cale și m-am uitat lung la el. Un dobitoc și nimic mai mult. Dar pentru care pricină l-au socotit grecii aceea, cel mai mare filozof? Și această întrebare mi-am tot pus-o eu până ce am izbutit să descoper care va să zică adevărul. Adică am băgat de seamă că fratele Ghervasie e același și când îl încarci cu povară și când îl lași slobot și când îl mângâi și când îl bați și când îl hrănești și când îl lași să flămânzească. Nu știi niciodată dacă e trist ori vesel, dacă e mulțumit ori amărât. Asta înseamnă că el nu se sinchisește de nimeni și de nimic. Tot una e dacă îi zici e ori dobitoc. Și de aici am înțeles eu cum că filozofie se cheamă care va să zică, atunci când nu-ți prea bați capul, nici cu minunile și nici cu blestemațiile veacului. Puțin să-ți pese dacă cineva te sărută pe obraz, ori îți dă cu piciorul, dacă acum mănânci plăcintă de la maica Eudoxia și tot acum vine sora Ana și îți spune, Cinstite, părinte, ai fi cum ai fi, dar ai nasul care va să zică borcănat. Iartă-mă, prea cinstite, părinte, se tângui din nou ucenica maicii Agatocliei. Bătrânul se făcu că naude. Care va să zică filozofia ar fi soră cu înțelepciunea, ori mama înțelepciunii, ori fica ei, ori amândouă sunt una, ori iartă-mă, cinstite părinte," se rugă în genunchi sora Ana. Ți-am spus, soro, că eu în săra aceasta sunt un fel de filozof. Și, ca filozof, nu voi ține socoteală decât de legile filozofiei. Spuneți dar ce vreți, că eu nu mă supăr. Poate și sfinția ta, maică Platonido, ai venit să-mi spui cum că barba e așa, au că ochii sunt așa, au că mâinile sunt pe dincolo." Vai de capul meu, prea cuvioasă, părinte, dacă mă credeți așa de proastă la minte, se tângui casiera. Eu am venit să aud cuvinte de folos din gura acea de aur a Sfinției voastre, iar nu să clevetesc făptura cea omenească. Și nu în zadar m-am ostenit, căci atâta dulceață și atâta înțelepciune nu cred să fi mai ieșit vreodată din gura unui duhovnic. Și fiindcă văd că aveți dragoste către păcătoasele fiice despovedanii ale Sfinției voastre, încât nu luați în seamă nici ceasul că e târziu, nici o steneala de peste zi, aș îndrăzni să vă rog cu smerită metanie să ne tălcuiți ceva din Sfânta și Dumnezeiască Scriptură, că am aflat de la Maica Stareță cum că foarte vă pricepeți într-o cele nepătrunse ale ei. Fața Părintelui Macarie se lumină ca de o mare bucurie, iar dreapta i-a sticluța cu doftorie și o duse la gură. Apoi mai poftori odată și încă dată. După aceea, cu vioșia sa privi filozofic la maica Platonida și văzut două în loc de una. Se șterse la ochi și văzu numai una. Fusese deci Hm. Dacă aveți dragoste care va să zică să mă întrebați și să mă ascultați, eu mă voi osteni și vă voi indulci din Dumnezeieștile Scripturi, că pentru aceasta am venit aici, nu pentru altceva am venit. Frățiile voastre însă veți avea bunătate, aici ochii cu vioșii sale se umplură de lacrimi și mă veți ierta pe unde mă voi încurca. Au cu ochii că sunt bătrâni, au cu mintea că e de om, au cu gura că până în ceasul de față nu prea s am învrednicitat-l cu ei. Ea care va să zică a mâncat și s-a rugat și a cetit și a clevetit și numai cu gândul și cu sufletul am tălcuit. Cinstite, părinte, ia să ne spuneți, sfinția voastră, de ce a făcut Dumnezeu lumea în șase zile și nu în șapte sau numai într-o clipeală? Întrebă nerăbdătoare Platonida. Părintele Macarie privi o clipă în gol, apoi începu cea din urmă bucățică de plăcintă. Care va să zică e cu brânză? Cu brânză cinstite, părinte!" îi răspunse răsurorile râzând să se prăpădească. După ce îi spravi placinta, duhovnicul își linse vârfurile degetelor, apoi se șterse pe prosopul de pe genunchi și se pomeni cântând. Așa e că nu mai sunt răgușit? Deloc cinstite, părinte!" răspunse răsurorile țiindu-se cu mâinile de pântece. Bravo!" Să-i spui eu Eudoxiei, sora Nițo, că de la Dumnezeu i-a venit gândul să-mi trimeată băuturica asta. Dar numai de n-ar fi bețivă. Așa, acum care va să zică să vedem pentru care pricina a făcut Dumnezeu lumea numai în șase zile. Eu, cuvioasă maică Platonido, mi-am bătut capul de multe ori ca să descoper taina aceasta și astfel am ajuns să mă încredințez că Dumnezeu a făcut totul în șase zile, fiindcă a vrut careva să zică să așeze săptămâna și să arate omului că numai șase zile se cade să lucreze, iar a șaptea să se odihnească. Bine, dar omul a fost făcut abia în ziua a șasea," observă casiera. E drept, dar Dumnezeu știa că o să-l facă." nu e așa cinstite, părinte." Dumnezeu s-a gândit să facă pe om abia atunci când a isprăvit cu toate celelalte, ca să stăpânească peștii mării și păsările cerului și dobitoacele și tot pământul și toate vietățile cele ce se târăsc pe pământ, după cum spune, la facere. Părintele Macarie, care numai chef de tălcuit scripturile n-avea, făcu o omina filozofică. Acum va să zică, firește care va să zică eu sunt de părere că trebuie să fie oarecare încurcătura acii. Și cum noi nu ne sumețim să descurcăm, care va să zică, asemenea lucruri, să le lăsăm, care va să zică, așa cum le-a scris Moisi. Bătrânul dădea semne de oboseală mare, dar maica Platonida nu-l lăsă în pace și nici nu se simchisi de cele două surori, care se înghesuiseră într-un colț și râdeau pe înfundate, ci îi puse o nouă întrebare. Prea cuvioase părinte, scrie la cartea afacerii că Dumnezeu a zidit întâi pe Adam și numai după o vreme pe Eva. Pentru ce oare nu i-a făcut pe amândoi odată, așa cum a făcut pe din celelalte vietăți? Nu știa el că Adam singur nu se poate înmulți? Crezuse Maica Platonii dacă o să-l bage în cofă pe părintele duhovnic cu această întrebare, dar se înșelase căci Sfinția sa o lămurise pe loc. A, ah, păi asta e ușor de tălcuit Maică Platonido. Ce, atâta lucru nu te taie capul și pe sfinția ta? N-a făcut Dumnezeu pe Eva odată cu Adam pentru două pricini. Întâi pentru că trebuia să o zidească din coasta lui și al doilea care va să zică, fiindcă milostivul și de oameni iubitorul, care le știe ce se va petrece peste veacuri, Știa că muierea care va să zică are să fie mai mult un altă a diavolului decât ajutorul bărbatului. Și de aceea nu s-a grăbit, ci a încercat mai întâi să vază, nu putea să trăiască Adam și fără ea. Și numai când a văzut el că e cu neputință să fie om fără muiere, a făcut care va să zică pe Eva. Și mi-închipui că nu cu inima ușoară s-a hotărât Dumnezeu să ia asta lui Adam și să facă muiere, adică ajutor diavolului pe pământ. Și ai citit cu vioșia ta, Maica Platonido, ce scrie în Biblie: Că, îndată ce s-a văzut Eva în rai, a și pus, care va să zică, stăpânire pe Adam. Și Adam, de, ca omul nemâncat de muieri, s-a luat, care va să zică, după ea, și, dacă s-a luat după ea, a înghițit mărul, și pe urmă, a venit, care va să zică, blestemul lui Dumnezeu. Și, dacă a înghițit mărul. Cinstite, părinte, îl întrerupse Casiera. Ce credeți, sfinția voastră? N-a fost prea aspru Dumnezeu când pentru greșeala unei femei a blestemat așa de rău pe toți urmașii celor din tei oameni?" Duhovnicul strâmbă plictisii din nas. Sora Ana îi veni repede în ajutor. că Platonido, nu vezi sfinția ta că părintele are chef de cântat? Mai bine să-l rugăm să ne cânte ceva. Ia zi cinstite, părinte." Bătrânul Sfetagoreț se simți mulțumit și totodată lingușit de poftirea Soriana. Asta sora Anișoară se cheamă care va să zică tot filozofie, adică atunci când descopere adevărul, ghicind gândurile aproape lui tău. Și nimic care va să zică nu poate fi mai plăcut decât să vii la vremea cuvenită și să zici, eu vreau cu tare lucru, adică tocmai ceea ce gândește celălalt. Eu, drept să vă spun, nu aveam în minte că trebuie să cânt decât doar așa, pentru păcatele mele, că nici glasul și nici priceperea care vrea să zică, nu mă îndeamnă să cânt în auz. Dar când e omul obosit, așa cum e smerenia mea, nu se cade să vie ca Platonida și să zică, Tălcuiește mi din scripturi, că pentru așa treabă se cuvine a fi tîlcuitorul odihnit la trup și limpede de la minte. Dar eu, care vrea să zică, nu cumva a fost în sticluța asta și vreo picătură bețivă, sora o Vai de păcatele mele cinstite, părinte, se poate? Liniștit de încredințarea ucenicii Maicii Eudoxia, duhovnicul curății fundul sticlei, care va să zică e dulce, dar nu tot ce e dulce ajută la mântuire, că adesea dulcețurile sunt mai vătămătoare decât acriturile și decât amărăciunile. Să țineți minte ce vă învăț eu... Cântă, cinstite, părinte, îl îmbie din nou sora Ana. Zi altceva, cinstite, părinte, că doar nu ducem pe nimeni la groapă ce Dumnezeu se împotrivi ascultătoarea de la duhovnicie. Acum careva să zică, eu am dragoste să vă împlinesc voia, fiindcă am spus dintr-un început cum că în seara aceasta sunt așa ca un fel de filozof. Dar să știți că monahul trebuie să fie în tot ceasul cu gândul la moarte și ca să nu uite această datorință, să se obișnuiască a cânta, plâng și mă tânguiesc când gândesc la moarte. Binecuvântează, Doamne Iisuse, pre noi, coboară Duhul Sfânt și izbăvește lumea. slavăție. Dar cum vă frățiile voastre râdeți de glasul smereniei mele? Ei, bate-vă mântuirea! Dar eu nu mă supăr că mi am ispitit și am aflat în frățiile voastre inimă curată și am credința că, să știi de la mine, că Platonido, că Ana și Cunița au să iasă călugărițe bune, fiindcă au inimă curată. Aveți un glas cinstite, părinte, în lingui și sora Ana, dar nu putu să arate asemănarea căci oprinse râsul zgomotos al Niței. Părintele Macarie găsi că e vremea să mai râdă și sfinția lui, spre o de maica Platonida, care nu mai zâmbea. Care va să zică e o meșteșugul cântărilor l-am învățat, dar glasul s-o fi mai hodorogit de bătrânețe? Și care va să zică s-o fi mai molipsit și de al fratelui Gervasie, că așa e bine când ai un tovarăș, mai iei și din ale lui câte ceva? Ba, sunteți sfinția voastră smărit, nu vreți să vă lăudați? Atâta numai că o luați prea jos, îndrăzni suranița. Asta care va să zică așa este, că astfel m-a învățat deascălul meu de cântări bietul părinte Augustin, Dumnezeu să-l ierte. Și sfinția lui avea un obicei, că atunci când vrea să deprinde pe cineva a zice jos, îi păruncea să cânte o vreme, bineînțeles la chilie, furtând greutăți de grumasi. Iar ca să poată să urce cât mai sus, îl sfătuia să se strângă zdravă cu curea de burtă. Și eu, care va să zică, m-am obișnuit să cânt jos. Prea cuvioase părinte, îl și mai maica Platonida, e adevărat că în Sfântul Munte nu e nicio ligioană de parte femeiască? Firește că nu e, numai și numai parte bărbătească din toate neamurile care va să zică, pravoslavnice și din vietățile care sunt de trebuință acolo. Numai în privința găinilor e neînțelegere mare între chilioți, care zică monahul trebuie să mănânce orice, după cuvântul Evangheliei care grăiește, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gura lui, și chinotita, adică soborul de la careia, care nu îngăduie niciun fel de parte femeiască în cuprinsul Sfântului Munte. Și când chilioții prăsesc găini, până să a apuce ei să le taie, cei din Chinotita, trimit oameni care va să zică să le împuște. Sfințiile voastre, ați auzit de niște cântări ce se cheamă tereremuri? Nu, cinstite, părinte, răspunsă răsurorile și pentru maica Platonida. Hm, care va să zică sunteți proaste de tot? Niște proaste, cinstite, părinte. Hm, dacă e așa, eu sunt dator să vi le spun toate, Că trebuie să le știți spre toate câte se țin de călugărie. Toate cinstite, părinte! Tereremurile astea le-au scornit, care va să zică grecii, într-o lungirea cântărilor la vreme de priveghere. Ascultați! Îmi pare rău că n-am luat cartea cu mine, că le-aș fi cântat mai frumos. Capul cu plete albe și cu nascaragios se plecă povara oboselii și în stăpânirea nu întotdeauna dulcea somnului. Maica da se ridică în proțaf și ieși zâmbind același zâmbet greu de înțeles. Surorile, știindu-se vinovate că ajutaseră și ele la oboseala duhovnicului, se priviră îngrijorate. ce facem, Nițulico? Ce-i facem, Anișoară? După puțină chipzuire, îi scoaseră botinele din picioare și chiloții care umflau buzunarul stâng al anteriului, Apoi îl una de subțior și cealaltă de sub genunchi și îl așternure pe rogojină. Privind la el cum e bătrân încărunțit de trudnic a viața Sfântului Munte, cu fruntea brăzdată de grija într-adevăr sinceră pentru mântuirea sufletului, cele două surori poznașe părure o clipă să aibă remușcări. Numai o clipă însă căci o strâmbătură pocită a duhovnicului le făcut soia la fugă râzând. Iar părintele Macarie, rămas în întuneric, întrerupse sfărăiturile și începu să-și mângâie mularul. Mâncate ar ca ghervasie. Capitolul 7. Sfârșitul lumii Părintele Macarie s-a deșteptat către mișirea zorilor, prea de unui vis înfricoșat. Buimac de somn și de cele pătimite în brațele lui Morfeu, nu s-a mai închinat, nu s-a mai rugat, nu s-a mai uitat Jalnic la chipul din părete al răposatului Iason, ci doar și-a tras botinele pe picioarele goale și a ieșit pe sala duhovniciei. Fără să-și mai cerceteze gândurile care îl frământau Năvalnic, fără să mai țină socoteală că e vremea când și călugării au drept la somn, a început să bată în ușa Nacealnicei și să strige. Maica Agatoclio, Sora Ano, ieșiți repede afară! Deșteptată de loviturile repetate, sora Ana, căci maica Agatoclia era surdă, apucă speriată vătraiul dintre sobă și scoase capul pe ușă. cine e acolo? Sora Ano, nu mai zăbovii nicio clipă, ci îmbracă de grabă și fugi la clopotăreasă de-i spune așa. Porunca este care va să zică de la părintele duhovnic să urciute în clopotniță și să tragi toate clopotele, ca să se adune maicile la biserică, fiindcă urgie mare se vestește de la Dumnezeu. Apoi să te duci la deșteptătoare și tot așa care va să zică să-i spui și ei. Crezând că e vorba de vreun foc or de vreun potop, sora Ana își agăță o cața veică pe umeri, vără picioarele goale în papuci și plecă într-un suflet după clopotăreasă și după deșteptătoare. Peste cinci minute clopotele mănăstirii răsunau ca în noaptea învierii, cu deosebire că din înfiorătorul concert lipsea sunetul toacei, iar limbile grele zgâlțite de mâinile clopotăreselor înspăimântate scoteau gâlgăituri ce tălcuiau a idoma ceea ce mișuna în ceasul acela în capul părintelui Macarie. Ostenela maicii Anfilofia, deșteptătoarea, fu un zadar, căci hârmălaia clopotelor era destul de tare ca să scoale și pe cei surs, iar ceasul era dinspre zio. Călugărițele și surorile lăsară la iuțeală care patul, care rodanul, care canonul, care iglița și scoaseră capetele pe unde înimeriră. Maica Eudoxia îl scoase pe geam. Văzând lumina care îmbulzea ferestrele bisericii, din mulțimea lumânărilor aprinse cu ghiotura de Macarie și de sora Ana, început să țipe. Ui, ne-a luat biserica foc! Mai bine ne trăsnea Dumnezeu! Fugi, nițulico, maică! Iaca am zis eu aseară la comitet, să știi că cu astfel de duhovnic bine n-are să se aleagă de mănăstirea noastră. Dar cu cine să te înțelegi? Cu chioara de elpidia ori cu mototoala aia de nona? Îi, fugi repede, soro, naus, Ia și găleata cu apă. Toate maicile să se adune la biserica mare," răsună glasul filofii, printre dângătele ce nevăleau din clopotniță. Dar ce s-a întâmplat, soro?" întrebă maica domnina prin crăpătura ușii. S-a arătat lui duhovnic semn mare și înfricoșat, toate maicile să vie la biserică. Maica Eudoxia se înduioșă. Săracul! vezi că tot are el ceva bun? Am băgat eu de seamă de când a venit. Stai acasă, Nițo, că mă repezi eu. Ori hai amândouă. La chemarea părintelui duhovnic, maicile alergară cât mai grabă și care cum se găsi sau cum înimeri. Starița venie în scurteică, deși era vară. Maica Drasida, cu o și cu un pantof. Maica Elpidia, fără legătură la ochi. Maica Eudoxia, cu rasa pe dos. Maica Iconoma, cu cismele, Maica Maximilia, cu culionul peste tulpan. Maica Panfilia, numai mai Iar Maica Nona, cu Cămilafca, fără culion. Cu papucii din două perechi și cu pidalionul la subțioară. Și cam la fel și celelalte. Niciuna nu a avut se răbdare să se îmbrace cum se cuvine unei călugărițe când merge la biserică. Părintele Macarie aștepta în altar să se adune tot soborul. Când zări pe la colțul dverei biserica plină, păși sub candela răstignirii, mai împovăra decât un osândit la spânzurătoare. Vremea care se scursese de când s-a deșteptat, îl mai dezmeticise puțin din la somnului, dar credința că vedenia a fost de la Dumnezeu nu îl slăbise o clipă. Căci se legau așa de puternic în mintea lui păcatele groaznice dovedite în viața călugărițelor și altele câte le mai văzuse el din Sfântul Munte și până în Ibănești, cu unele prorociri ale Vechiului Testament, ale Apocalipsului, ale Agatanghelului, și ale unor monachi care și-au lăsat visurile sau dorințele scrise, cu cele ce văzuse și pătimise în somn, încât nu se mai îndoia niciun pic că Dumnezeu pentru păcatele și pentru prostimea lui, i-a arătat apropierea sfârșitului lumii. Își drese glasul fără să ridice capul. La lumina ambelșugată ce se reversa din sfeșnicele împărătești și din policandrul cel mare, chipul cu vioșii sale părea scos din chenarul unei tiparnițe mânăstirești sau de-a dreptul din rândul proorocilor Vechiului Testament. Slab, părul încălcit și tot stăpânitor, de sub gulerul ros și murdar al anteriului până în creștet, afară de nas și de o fâșie lată deasupra sprâncenelor hainele fără petice, dar roase, pline de scamă și de sudoare îngrămădită parcă de veacuri. Iar botinele țintuite, cunoșițele împletite la iuțeală și cu fețele îmbâcsite de drojdie de unde lemn, peste care în zadar se trudise sora Ana să aștearnă un pic de lustru. Era aici doma cu prorocii, unii adevărați, alții mincinoși, care vesteau cuvântul lui Dumnezeu înainte de venirea mântuitorului. E gata să înceapă. Sprâncenele se ridică, se încruntă, nările nasului tremură, ochii sticlesc, iar mustățile se în ce de barbă, lăsând loc buzelor să slobadă fulgere și blesteme. Scorpii, pui de năpârci! șopti Maica Gorgonia la urechea Maicii Pelagia, crezând că așa are să înceapă. Dar fața părintelui duhovnic se întinse și se însenină, bărbile din părți săltare sub mișcarea obrajilor, Capul se lăsă puțin într-o parte, nările se liniștiră, iar în ochi i se iviră două lacrimi. Blagosloviți și iertați! Maicilor și surorilor, priviți către smerenia mea și vedeți și cunoașteți cum că bătrâni sunt și prost sunt și neaducători de roadă bună pe pământ. Spune însă Sfânta Evanghelie că darul lui Dumnezeu întru cei proști lucrează, nu întru cei ce și zic învățați lucrează. Căci a socotit milostivul cum că un om cu cât a furat mai puțin din înțelepciunea lumii aceștia, cu atât e mai limpe de la cap și sufletul său care va să zică, mai volnic a primit precele de sus, fără să le mai drămăluiască și fără să le mai dea cu cotul. Și cu cât își crede minții că e mai învățat, cu atât capul lui e mai stricat, iar sufletul neîn stare a primit nevătămat darul care le de sus se pogoară. Mintea omului nestricat, adică necărturar, e întocmai ca o apă limpede și liniștită, pe care plutesc între aceeași pace vapoare cât dealul și luntrișoare de pescari. Iar mintea omului stricat, adică ce și zice învățat, e adesea ca o mare viforâtă, ce și zguduie noianurile ca să înghită în cele din urmă abia un caic de oameni sărman. Sau ca o moare care nu poate scoate nici făină și nici tărâțe până nu sperie broaștele și nu-ți sparge careva să zică urechile. Dar veți zice, sfințiile voastre, cum se poate, o, Ava Macaria, să ne scol din somn și să ne faci turburare în lucrul nostru, au în rugăciunea noastră, pentru a ne spune și a ne învăța ceea ce puteai să ne spui și să ne înveți după răsăritul soarelui? O, maicilor și surorilor! Dacă mi-ar fi dat și mie Dumnezeu noaptea aceasta un somn odihnitor, așa cum a dat lui Avimelec la via gripei, ca să nu vadă căderea Ierusalimului, sau cum a dat sfinților șapte coconi care au adormit în vremea împărăției lui Dehie și s-au deșteptat când o dosie cel mic, adică după 372 de ani, nici sunetul clopotelor nu ar fi supărat la acest ceas și care va să zică, nici zătignire nu va fi adus în somnul și în lucrul sfințiilor voastre. A voit însă cel de sus, pentru sărăcia Duhului meu și pentru smerenia mea, să nu fiam fie amălăudat decât numai în crucea Domnului, să-mi dea somn învălui de vedenii înfricoșate și astfel să vestească prin mine că s-a apropiat coada veacului și judecat acea fără părtinire." Se făcea că mă aflam în Sfântul Munte, pe drumul care duce spre arsanaua schitului nostru, și stam de vorbă cu fratele Ghervasie, adică îl mângâiam pe spinare și pe suburtă, iar el, de multă plăcere, necheza și fluștura din cap și din codiță, când, de năprasnă se face un vuiet mare, părea că vine dinspre Constantinopol sau dinspre Smirna. Apoi tunete și fulgere îngroziră duhul, Marea se înfurie ca la poruncă, Aci făcându-se că valurile până în vârful aftonului, Aci plutea liniștită, Aci se depărta de mal lăsând în urmă chiți de cei mari și delfin și balaurii îngrozitori. Aci se năpustea pe deasupra stâncilor, Gata să înghită toată suflarea muntelui sfânt, ca într-o gură de iad înfricoșat. Când am văzut această urgie dumnezeiască, mi-am făcut careva să zică Sfânta Cruce de trei ori și am tras mularul de căpăstru. Haide, frate, Ghervasie, că pierim. Dar dobitocul și tovarășul meu, o minune de trei ori netălcuită, numai ce începe să râdă ca un om. Ce să zic eu, ca un om, ca un drac ce te înfioare și te înspăimântă. Când mai văd și această prefăcătorie, îmi fac iarăși alte trei cruci și scuip mularul drept în frunte. Piei satanu. El atunci, în loc piară care va să zică așa ca un drac ce se teme de închipuirea crucii Domnului, numai ce scoate din gură 18 limbi și, în aceeași clipeală, își mai adaugă încă patru urechi, făcând cu toate care va să zică șase. Eu atunci, înspăimântat foarte, mă departez de andăratele și, când ajung ca la zece pași, strig de la ficați. Gervasie, ce e cu tine, Gervasie, taică? Numai ce auzi atunci un răcnet de-am crezut că se crapă pământul sau că-mi sângele în vine. Eu nu sunt ghervasia al tău, boule. Ia fă bine și numărăm iurechile. 6. grăiesc eu fără să privesc la hiara cea înfricoșată. Numărăm și limbile, boule, răcnește iarăși dihania. 18. Mormăiesc eu încremenit ca o stană de piatră. Ei bine, află boule, care va să zică de trei ori, mi-a spus boule, că eu sunt Filip al VI-lea, despre care le se vorbește în prorocia lui Meftodie al patarelor. Atunci mi s-a deschis capul și mi-am adus aminte de prorocia Sfântului Meftodie, unde scrie că mai înainte de sfârșitul lumii se va scula Filip al VI-lea și va veni cu 18 limbi, adică neamuri, asupra Vizantiei, adică a Constantinopolului, și multă vărsare de sânge se va face, și îndată mi-am aruncat ochii asupra hiarei, dar n-am mai văzut-o. Cei văzduhul s-a umplut de răgete și de țipete limba turcească și pre limba grecească. Iar când îmi ridic privirea mai bine, ce văz? Văz înaintea mea împărătească cetatea mare lui Constantin, trecând prin foc și prin sabie, de către soldați, călări și pe jos. Și, scârbit și înfricoșat foarte, încep să strig cu glas mare. Bagă sabia-n teacă, o, oh, Filipe, blestematule, că cine scoate sabia de sabie va muri. Și așa strigând, a dat Dumnezeu care va să zică și m-am deșteptat. Maicilor și surorilor, dacă această minunată și înfricoșată vedenie nu e de la satana întrubați jocuri a bătrânețelor smereniei mele și a liniștei sfinților voastre, și e de la Dumnezeu, să știți că s-a apropiat sfârșitul lumii. În niciun pic de îndoială să nu mai fie în sufletele și în inimile sfințiilor voastre, că a sosit vremea și acum este, când ziua Domnului vine nevindecată de mânie și de iuțime, ca să facă lumea pustie și să piardă prepăcătoși din trânsa. Că Căstelele și Orionul și toată podoaba cerului nu-și vor mai da lumina. Și se va întuneca soarele răsărind și luna nu va mai lumina, Dupre cum grăiește Marele Proroc Isaia, cel ce a vestit venirea Mântuitorului prepământ. Și sfârșitul lumii așa are să fie că se vor scula mai întâi șapte lupi, adică cele șapte puteri, care ia seamă de sălbatici și vor bate pe cei din neamul lui al lui Ismail, adică pe turci, și vor scoate din Vizantia și vor goni în Anadol. Atunci se vor turbura alte limbi și se va scula care va să zică Filip al VI-lea, și va porni război care nu s-a văzut de când lumea s-a făcut. Și va curge sânge pe ulițele cetăților și se va turbura marea până într-o adâncurile ei, și boul va rage, că pentru aceasta mi-a zis mie în vis, boule, și măgura cea uscată va plânge. După aceea se va face cu tremur mare și tot vavilonul cel nou care le este Constantinopolul, se va scufunda rămâind numai un stâlp de la Biserica Sfânta Sofia, și măgurile cele sterpe, și vor zice corăbierii când vor trece. Aici a fost cetatea cea slăvită și mult lăudată. Atunci locuitorii pământului vor fugi și se vor aduna în insulele Ciclade. Apoi se va ridica Antichrist din seminția lui Dan, să nu fie, și va veni cu toți ciracii și cu toți dracii lui. Adică nu căci mai înainte de venirea lui se va scufunda Salonicul și Smirna și Chipru. După aceea va veni care va să zică împăratul romanilor și va supune egipetul și va înființa împărăția Iliricului, adică nu, ci vor năvăli mai întâi ușaptezeci și doi de împărați de la China, stricând îngrăditurile făcute de Alexandru Macedon, după cum zice prorocul Ezechiel. La sfârșitul veacului te voi ridica eu, zice Adonai, domnul, pretine Gog și vei veni în pământul lui Israel. Ba nu! ci va fi mai întâi război cumplit la Salonic, adică nu la Salonic, ci la Alexandria Egiptului, unde ei care va să zică buricul pământului. Părintele Macarie băgă de seamă că nu se simte în stare să iasă cu fața curată din mulțimea prorocirilor, ce s-au făcut pentru sfârșitul lumii, și trase ștergarul din buzunar. După ce și curățănă la de pe frunte, în înfățișoarea cea mai smerită cu putință și urmă cu glasul domol. Cu Cuvioaselor maici și cinstitelor surori. Turcii, adică cei din sămânța lui Agar și a lui Ismail, au o vorbă foarte înțeleaptă care zice Cumințenia ține locul bărbii albe, dar barba albă, care va să zică, nu poate ține locul cumințeniei. Vorba aceasta s-ar potrivi în ceasul de față și păcătosului Macarie Iroschimonahul, care le în loc să vă lase presfințiile voastre să vă dormiți somnul pașnic, s-a apucat ca un emernic și ca un ticălos să bată clopotele și să trâmbițeze cum că a sosit sfârșitul lumii, ca și când după trecerea nopții nu putea să facă aceasta. Hei, Macarie, păcătosule, mai bine ai fi avut care va să zică barbă neagră și minte mai deșteaptă, că atunci nu te-ai fi mai apucat să răscolești prorociile cu capul îngreuia de somn și cu ochii încețășați și cu canonul nefăcut. Și te-ai mai întâi la gânduri să vezi dacă acel Filip al șaselea nu fi fost care va să zică chiar ucigă-l crucea, tu, și ai fi socotit cu mintea să afli în ce chip te-ai culcat bătrân fără cap și fără de judecată. Căci se poate ca la aceea pe care ai golit-o ca un lacom și ca un nerușinat să fi fost trimisă ție spre o cară, iar nu spre însănătoșirea care va să zică a gâtlejului. Au n-ai citit tu, losule că toate necazurile omului se trag de la diavolul și de la muiere. Scorpii, pui de năpârci, ați socotit cu mintea voastră cea scurtă cum că nu dragoste și cinste se cuvine unui bătrân sfetagoreț care le-a venit după rânduiala celui mai mare să vă îndrepte picioarele pe calea mântuirii, ci ocară și necinste ca odinioară feciorii lui Noe, tatălui lor. Foc și pucioase ar trebui să sloboadă ziditorul, ca altădată peste Sodoma și peste Gomora, și altă mare moartă să spele și să înghită locul unde odihnesc picioarele voastre. Dar nu pentru asta mă rog eu lui Dumnezeu, ci pentru luminarea și întărirea sfințiilor voastre care va să zică mă rog. Așa, să știți însă cu vioaselor maici și cinstitelor surori că sfârșitul lumii tot aproape este... Fiindcă spune Sfânta Evanghelie că mai înainte de înfricoșatul ceas, se va scula neam peste neam și limbă peste limbă, vor fi războaie cumplite și răzmerite și boale și stricăciune. Oare ce război mai drăcesc și mai cumplit ca acesta de acum ar putea să fie? Că s-au sculat galii să meargă la rin, cum spune în Crismosul Ieromonahului Agatangel, și s-au întărit mâniosul leu vandalicesc, tiranul Germaniei, groaza domnilor și dușmanul neamului omenesc. Și s-a ridicat Austria, vai Austrie, și s-a ridicat neamul cel plăviț, adică Moscali, și s-au sculat agarenii și s-a încins tăiere cum nu s-a mai făcut de când lumea s-a fost făcut. Iar Pavel, apostolul neamurilor, scrie către timotei. și aceasta să știi că în zilele cele de apoi vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de argint, mândri, trufași, hulitori, de părinți neascultători, nemulțumitori, fără dragoste, neprimitori de pace, neînfrânați, nerușinați și iubitori de desfătări mai mult decât de Dumnezeu. Oare nu e aceasta vremea de care vorbește fericitul Pavel? Nu e lumea de astăzi stricată, bețivă, iubitoare de argint, desfrânată, trufașă, fără dragoste și neprimitoare de pace și de Dumnezeu? Dar călugării adevăr grăiesc sfințiilor voastre că au ajuns mirenii ca dracii, iar călugării ca mirenii. Și aceasta o grăiesc cu buzele și cu inima. Și tot cu buzele și cu inima zic, Luați seama, maicilor și surorilor, să nu vă apuce ceasul cel de urmă nemântuite. Lăsați trupurile voastre și vă îngrijiți numai de sufletele voastre." Aruncați pieptenul și săpunul și iglița și sucala și mirosurile și oglinzile și hainele de preț și metaniile de preț și gândurile cele spre pofta cea stricăcioasă. Lăsați dinții care va să zică nerăzuiți și pantofii nevăxuiți și privirile cele pofticioase. Părăsiți-vă de scaldă căci numai broaștele și mirenii și rațele se scaldă. Părăsiți-vă de vicleșuguri și de buze netrebnice ca să fiți gata, căci ziua Domnului nu va fi vestită mai dinainte cu surle și cu trâmbițe, ci după cum zice la Apocalips. Va veni ca un fur, noaptea, când cerurile cu sunete vor trece, stihiile se vor strica arzând, iar pământul și cele de prepământ vor arde și nu vor mai rămâne. Amin! În tăcerea de mormânt, pe care cuvintele duhovnicului Oașter nu se înbiserică și pe fețele maicilor, vioșia sa, senin și parcă mai gârbov ca ajun, se întoarse către răsărit și făcu trei cruci mari lugărești, apoi vru să intre în altar. Dar maica stareță, înspăimântată de așa belea de duhovnic, îl opri cu dulce grai. Preacuvioase, părinte, ori în ce loc spuserăți sfinția voastră care să se adune lumea în zilele cele mai de pe urmă? Care va să zică în ostrovul cicladelor? Maica Evgenia încrucișează mâinile pe piept. Vai, cinstite, Părinte, și ce departe trebuie să fie acolo? Și Sfinției voastre, așa bătrân cum sunteți, o să vă fie greu atunci să faceți atâta drum. N-ar fi mai bine să vă apropiați de pe acum? Și apoi, e păcat să vă apuce sfârșitul lumii într-o mănăstire așa de păcătoasă ca a noastră. Că Sfinția voastră sunteți mântuit și pregătit, dar ticăloasele de noi... Părintele Macarie, ca un bătrân înțelept, pricepu și se supuse fără cârtire și fără multă părere de rău. Peste două ceasuri părăsea mănăstirea maicilor după ce mai întâi își făcuse datoria să însemneze la sfârșitul heruvicarului. Iar după două zile am plecat, așa binevoind Dumnezeu. Sora Ana și cu sora Nița, foarte măhnite de întorsătura lucrurilor, îi făcure rost de ceva merinde pentru drum și îl petrecure până la podișcă. Nu stăturați cinstite, părinte, nici măcar trei zile, atâta cât scrie în regulament că poate să găzduiască un mirean într-o mănăstire, se tângui ucenița Agatoclii. Ba, nici două zile împlinite, se tângui și ucenița Maicii Eudoxia. Văzându-le atât de obidite, pentru necazul vioșii sale, părintele Macarie le mângâie duhovnicește. Nu vă întristați cu inima și nu suspinați cu duhul iubitele mele fice de spovedanie, Că nici cu pietre nu m-au ucis ca odinioară evreii preștefan, nici nu m-au hierăstruit ca pe Ieremia și nici în cuptorul Babilonului nu m-au aruncat. Ci s-au plinit cuvintele Isaiei prorocul. Au orbit ochilor ca văzând să nu vadă și s-au împietrit inima lor ca înțelegând să nu înțeleagă. Iar mântuitorul a zis, niciun proroc nu este primit în patria sa. Dacă eu m-aș fi dus care va să zică la niște varvari și le-aș fi grăit cum am grăit maicilor, i-aș fi întors dintr-o necredință și le-aș fi câștigat sufletele pentru împărăția lui Hristos. Dar ceva bun tot am făcut și aici, căci am pus începătură într-o cetirea și într-o înțelegerea Scripturilor, așa că osteneala mea n-a fost care va să zică într-un zadar. Să mai poftiți pe la noi cinstite părinte, îl ruga surorile când văzură că pornește trăsura. Părintele Macarie e poruncii vizitiului să oprească și, scoțând capul din coviltir, zâmbi cu bunătate și zise. Eu care vă să zic că aș avea dragoste să mai viu căci răutate pentru inima mea, niciodată n-a încăput. Dar osteneala nu-mi va fi spre folos nici mie și nici celor ce cu inimă curată m-ar primi fiindcă ne învață un înțelept părinte bisericesc zicând, În locul unde ai avut o supărare, au sat de-ar fi, au oraș de-ar fi, au mănăstire, au casă singuratică, nu te mai întoarce, căci altele vei întâmpina. Iar Mântuitorul Hristos, când a trimis spre Sfinții Săi, ucenici și apostoli să propovăduiască neamurile, așa îi sfătuia. Când plecați de la cei ce nu vă vor asculta și nu vă vor primi, Lăsați-le și praful de sub picioarele voastre. Adevăr, grăiesc voi, mai ușor va fi Sodomului și Gomorului la judecată decât cetăția aceleia. Și blagoslovindu-le pentru a zecea sau a 20 a oară, sfinția s-a își capul în coviltir și cai porniră în galop. Sora Ana însă își aduse aminte că a mai rămas un lucru nelămurit și strigă în urma trăsurii. Cinstite, părinte!" Cu sfârșitul lumii tot așa o să fie?" În același timp se auzi și glasul maicii Eudoxia de peste gârlă. Nițulico, fugi, soră, după părintele duhovnic și spune-i că maicile n-au nimic cu sfinția sa. Numai mai l-a zgornit, așa se spuie la mitropolie." Dar ca ei luaseră luase vizitiul vizitiu-l surdul, iar părintele duhovnic începuse să îngâne cântarea de la înmormântare. Editura a Cartea Românească București 1929